Na, aló! András! Nem tudom mennyire hallasz jól. Mondjuk ö... majd fölvenni. Nem vészes, még kis, van egy kis háttérzaj. Hát, de, hát a háttérzai sajnos az van, mivel a laptop mikrofonot használom. Csak most a laptop eszebb került tőlem. Ah. Na de. Mert megjött az új, új asztalom. Ami egy ilyen elég spéci, hogyha minden... Minden jól megy, akkor festeni is lehet rajta, meg elfér rajta a kép is, meg a billenyhizet is majd. Na, hát az... Ezek róla a képet. Az öröm, teli. No, de viszont. Beszéljünk a Casual 05 pluszról. Ez előző epizódban. Pont arra volt szó, hogy elségeket a listákat. Hát elemezgettünk, megnéztünk pár listát, ami volt. Ez volt szombat este, aztán vasárnap lementél, és aztán, hogy mentek a meccseid? E <sítható> kez Kezd el pont az első meccse, és aztán haladjunk más a meccse, és próbáljunk <sítható> meg nem előre szaladni a történetben. <sítható> Jó rendben. Szóval, mint ahogy kiderült, uh, nem Máté, Patizon uh, volt az első meccsem, hanem Fefével, mert ő ugrott be, de Máté listájával játszott. Szóval igazából a lista az államfelem az maradt ugyanaz. Uh, ugyanaz a két lista, egy Mordikár volt, meg egy uh, meg a P-Morgul, amiről beszélgettünk. Múltkor a P-Morgul az a b és gyakorlatilag úgy is nézett ki, hogy ezt már mindketten előre jól tudtuk kb., hogy mit fogunk feltenni. Ez nem volt meglepetés, ő felrakta a p én felraktam a uh, of uh, Igazából érdekes meccs volt. Uh, Pepe ny nyilvánvalóan azért is, mivel hogy nem uh, ismerte, <gysz> gyakorlatilag ott olvasgatta a kártyákat, hogy hogy miről volt van, ezért uh, egy kis taktikai tanácsadást kapott azt, hiszen Patizontól, de nem bágott minden, de hát ugye ő rutinos játékos, úgyhogy igazából tudta, hogy hogy működik a dolgok. Minden esetre idővel kiórázta magát, de uh, hogy így jobban belemenjek a meccsbe. Uh, amiről mi beszéltünk a múltkor... Te. No, sik... Na, igen, szóval P. Morgul játszott Runzo ellen első meccsen, Ö... Jó meccs volt, lehetett volna még jobb, hogyha nem követek el egy óriási hibát, de majd erre később visszatérünk. Igazából csak kétféleképpen tudtam volna nyerni idő előtt, de cserébe azt választottam, hogy inkább nem. Inkább kiórázhatom, mert baromit nagy hibát követtem. Minden lényeg az, hogy amiről beszéltünk múltkor, runzok felvonult előre, runzok Igen, kicsit halk vagy, igen. A kábel itt megmond tőled de mindegy, most így jó. Most így jó. Folytasd a mondókádat. Hogy... Jó, szóval akkor kezdjük újra, szóval elindult a meccs. Ez, azt kell tudni ugye a matchupról, hogy a p sokkal gyorsabbak a bíztjei, tehát ő előbb oda fog érni, viszont a, egy olyan hátrányra rendelkeznek, hogy no reach, uh, illetve csak egy malik kárnak és drunzóforról uh, tudjuk, hogy ugye fal mögött vonul fel, és fel is raktam egy falat már az elején, úgyhogy volt egy dupla falas előnyöm, ami nem volt annyira rossz, de mindegy, lényegtelen, hogy az történt, hogy felvonultam előre, előre nyomultam, mivel ugye voltam úgyis előnyöm, felpakolási előnyöm, ezért mindenkit is tudtam, hogy úgy se fog varázsolni rám, se lőni, mivel nem volt semmilyen a listájában, ezért mindenkire csak rádobtam a rást, és ahogy lehetett, csak felfutottam előre a pályára, hogy ott már ne kelljen, ne tudjon kiszorítani, és ott tudjunk előtt ilyen sétálgatni, minden lényegtelen. És ahogy már az előző podcastban is megbeszéltük... Mi uh... volt a küldetés az első? A küldetés, ez a két szenárió, vagy a két, két körzóna, nem tudom mi a neve. A South lesz, ugye? É... Mind a kettőközép igen, igen. vonalom volt. Igen. igen, igen. Az volt, uh, tulajdonképpen itt az volt neki a szerencsétlen dolog, hogy Témorgónak olyan pici kontrollzónája, hogy én egy osztagot balra felfutattam a zónára a baloldali zónára a bíztjémet jobbra el, elvittem és volt egy titán gladiátorja a baloldali zóna felé, aki nem tudott csinálni semmit, mert hogyha rácsárgyolt volna a nem tudom 12 szolos ö, körzónán keresztül, akkor rég kifutott volna a, a kontrollzónájából a P-morgulnak, úgyhogy az, az, kb. ott azokkal a runséperekkel nem kellett csinálnom semmi más, csak álltam a zónán, azokat hagytam is, kb. alig is aktiváltam őket, ők, ők jók voltak úgy, ahogy, és a másik oldal történtek az események, jobb oldalt, ahol Fefe nem számolt utána, és aminek viszont mi utána számoltunk, hogy Molikán berohamozta a fal mögött múlgott, és... Ütögetett rá, de kettőt is misszelt, és újra kell, azt utólag megbúztolta ugye ez a moliknak a képessége, úgyhogy két fűírja, az el is veszett már azzal. És utána ütötte, még, ugye meg volt két alapütése, meg tudott rávenni még kettőt, és gyakorlatilag a kávé majdhogy nem kevesebb, mint a felét vid belemúlva. Jött a következő kör, fal eltűnt, múl felmozgott, múl vagyon csapta. Ö, nem volt semmi probléma vele. Jó, és kb. mennyibe került? Kettő vagy három fűrénbe? Tehát hogy még csak kise kellett maxolnom. Jó, mindegy, visszament, be lett... A morik az nem egy szuper tankos bízt azért. Hát nem, nem, hát és jól is dobtam, úgyhogy az, az, az nagyon elhullott, és a Mátének a kockái hozták a színvonalat, úgyhogy alig sebzett él. <gül> előző körben, úgyhogy szentséget Szer is sem. van. Szerencsétlen még a kockákat is megkapta a sereg mellé, mert Így az úgy ultra-kazuál, van. Az, ultra Így van. Díjat kéne kiadni. kiadni. Így van, Na mindegy, és lényeglen, az volt a szituáció, hogy ott befutott Molikán, és mögötte felállt a bronzback. És ezért csak egy gond volt, hogy el... Hogy ugye jött az én köröm, ott állt az Earthborn a múlg mellett, múlg is ott állt előtte. Ö, vagy nem, nem. Bár úgy volt, hogy Molik, ez az még a köröm elején volt, amikor még nem öltem meg Molikát, el, elpowver-ápoltam hogy elforgassam a bronzbeket, hogy következő körben ne tudjon csárcsolni, vagy semmit ne tudjon csinálni, ami, hogy így, hogyha még valahogy be is csalja magát a falam mögé, akkor se érjen vele túl sok mindent. Lényegtelen mert elmiszeltem a power-up-ot, egyes dobtam, úgyhogy mindenki elvesztette a tápfot, aminek teljes mértékben nem volt semmi jelentősége, de minden egy kicsit bosszantó volt, viszont ugyanebben a körben elrontotta pont a helyezkedést, amit beszéltünk a Orin Midwinter és a Heavy beast a relációjában, és a, ezért a rá rátudtam varázsolni egy rampage ami mögött állt Orin Midwinter. És... Egy volt a probléma, hogy kellett volna találnom valami hétre, és nem dobtam meg a hetet. Úgyhogy, úgyhogy csak a gladiátor el volt fordulva, de nem történt semmi. Bronzbeket nem tudtam elfordítani, úgyhogy ez nézett szembe a múlgommal, még túl után megöltem. De hogy 70 hogy mentünk, milyen... Vagy nyolcas, valami. Olyan. valami ilyesmi. Nem de. tudom, hányos a matja az hatos. Izé... hatos, akkor nyolcas, nem tök mindegy, az olyan, hogy visszeltem. És, uh, de bármivel -e, mi most ez A titán a titángladik, a... Forin. Ja, forint igen, a hetes hattyja van neki. Vagy hatos, e mindegy. Hetes és he hetes Hat... kellett Igen, igen, hetes kellett van a Jó, dobbi, és mi már... <laughs> Inkább nem is kellett volna megkérdezni. Jó volt, a elhangzott. Jó, igen, mindegy, szóval, igen, szóval, és elmiszeltem, úgyhogy az egy, az egy leégés volt, mert utána az egész balszárnyom a rúnséperekkel, meg a rúnséperek felszabadultak volna, de ez így nem történt meg. Még ott volt egy, állt egy fal mögött a, a, az axelem, de úgy voltam vele, hogy meg tudtam volna csárgyolni a Goblint, a, aki állt, mert a füstöt berakta az Orvin Midwinter elé, és meg tudtam volna csárgyolni a pici Goblint, de azzal az lett volna a baj, hogy nem lett volna ö, nem lett volna losom, mert a, a, a füst... vagy várját, lett volna a lárosom? Nem tudom, valahogy úgy jött ki, hogy a füstöt nem tudtam volna kibekkelni, és akkor azért nem, igen, nem tudtam volna odaérni, csak a kis Goblint láttam volna, és ezért nem láttam volna át a füstön, hogy orint is megcsapjam. Vagy pedig, mivel 15-ös defje volt a, a, a, a kurva Goblinnak, tudtam, hogy amúgy is buszolni kellett volna rá, és lehet, hogy hogyha már gódoltam volna, nem maradt volna, és akkor csak feláldoztam volna a, a, a, az axert több fölöslegesen. De mindegy, lényegtelen. Úgyhogy azt hagytam ott, abban azt a szárnyat, és akkor az volt a lényeg, hogy ott állt, ugye akkor átadtam a kört, nem írt senki semmit, megöltem malikkán. Ezek után, következő kör, nem történik semmi. Ez nagyon fordulatos mencs. Igen, következő kör, nem történik semmi izé morgul kicsit bejön, feltartja, ez egy fontos mozzanat a mesnek, feltartja az admonition a, a ugye a, a bronzbekken és kicsit meg visszafordítja, és berakja megint szembe. Uh, ennyit csinál, az izé kirakja ugye a Brutta, hogy ne lesen a morgul, semmi, még csak el se fítel, uh, semmi nem történik. Uh, na igen ám, ezek után visszaadja a kört, mondom, hát ez király, megöljük a bronzbekket, Igazából csak két, két módom lett volna rá, hogy megöljön, de ellenben cserébe azt mondta az agyam, hogy áh nem, nem, miért, miért, is, miért is jut eszedbe? Úgyhogy ahelyett, hogy vagy csak simán nyomtam volna egy purification-t, és azt mondom, hogy no admonition, vagy felfuttattam volna a run ha ez már nem jut eszembe, úgyhogy Janice a mögött áll, és azt mondják, hogy forszlok. Helyette azt csináltam, hogy, hogy már a fejemben úgy gondoltam, hogy ja, a helyzet megvan oldva, úgyhogy mondtam, hogy aktiválom mulgot, előre sétál, és ja, add Aha. Szóval a két megoldandó módon, mindegyiket azt hittem, hogy ez így már megvan a helyzet, úgyhogy ez nem történt meg, úgyhogy Bronzeback elad is old. Akkor volt egy kis op, Pá, a helyzetben, de semmi gond, mert még ugyanígy meg tudtam csinálni a Force Lock-ot, úgyhogy felsétáltattam fel Johnnát, következőben izé felfutattam a Runeshappereket a, run a bronz mellé, és visszaraktam a, a felsétáltattam fel egy kicsit a, az earthborn és a, a Mulgot, és beraktam elé a falat, és és vártam a Morgul feat és majd arra gondoltam, hogy majd a fal úgyis ott lesz, és akkor majd úgyis megoldja nekem a helyzetet. Jó, átadtam a kört, balszárnyom, megint nem tört semmi, megint nem aktiváltunk semmit, megint izé, csak álltak, mint a bolondok, és mert ugye megint csak kiment volna a Morgulnak a izé kontrolljából, következő körben pedig annyi történt, hogy... hogy oda bejött Morgul elfítelt, megölte két runnséperemet, a harmadikat megölte a bronzbák, nem tudott kiszabadulni a forszlokból, és akkor uh, egy kicsit ciki helyzet volt, mert ugye bement a fit, a brútja berohant a Jannát, mert arra nem figyeltem, ugye a brútja berohant a Jannát, ő megölte, és uh, Utána ott álltam fal nélkül a Mulgal és az Irsborn, és ott volt a, előttem, a, előttem ott volt a meg de nem volt. Nem tudtam túl sok minden csinálni, mert ott nem volt fítem. Vagy nem, ott volt morgulnak a fítje. Ezzel nem is volt semmi baj, beállítottam. a... Tudtam úgy is, hogy, hogy az azboron nem fog átjutni, mert. Oda, hogyha odáltom elé, akkor nem tud annyit beatback kelni, pluszban még ezért, nem, tud, nem tud átjutni, hogyha jól, jól rakom, remúlkoz, és, és akkor múlg utána úgy is befejezi. Tehát gyakorlatilag úgy is, hogyha feláldozom az őrzbont, akkor még úgyis is múlgal megütöm. De erre már nem volt szükség, mert lejárt fefe ideje akkor. És így nulla kontrollponttal, Úgyhogy nekem leesett egy unitronséperem, neki meg egy molikárnya, meg, ja, meg még a janis így véget ért ez a nagyon izgalmas játék. Úgyhogy gyakorlatilag egy, egy ortári nagy hiba elkövetésével se büntetett meg, mert, mert úgy látszik, hogy ez a meccsap, ez nekem nagyon jó a fal miatt. Úgyhogy. Úgy, hogy... hát, úgy érzem, hogy, hogy a Ronzov-or az ugye erős, erősebb, mint Morgulnak a dolgai. Nem. Szóval purification is van, rampage is van. Szerintem ez a trolloknak kedvező ez a meccs Hát igen. És ahogy mi ezt meg, ahogy a Fefe is beküldte a Malikant. És, és ugye pont az lett, ami, amire számítottunk. Amúgy az, hogy a, hogy a, hogy a fefe elhasználja a malikának a képességet, és ugye utólag egy-egy sűriba, ugye az nem rosszabb, mint hogyha benne egy újabb támadást lényegében, mert általában ilyenkor csak egy, -egy kettőt kell dobni T6-on, hogy meglegyen, szóval kb. ugyanúgy azt, amit mi azt, azt be kell vinni, de ugyanakkor sűriba kerül, úgyhogy Mindenképpen ez a 20-22-sebb ment volna be akkor még kicsit kevesebb eee. összesen, de hát ennyit, ennyit számoltunk, egy maxtra és egy maxra buffot volt 3 23 Death 13 viszonylatában, úgyhogy a... nem tudom, néha, néha azért az emberek tú, túlbecsülik a, a Bronzebacknek a... A Rosberg az erősebb magának az azért végig kellett volna számolni a, a sebzés potenciáját, és akkor nem, nem a mógra beküldeni, mert, mert nem, nem, nem megy le, és utána pedig elveszíted a vízt. Igen. Hát meg annyira, annyira be voltam kempelve a jobb oldalon, hogy simán átmozgathatta volna a bal oldalra az egész uh, hat testét, és uh, és elkezdeni ott írni, főleg úgy, hogy, hogy ott volt egy ferálgásztje még a jobb oldalt, amivel tudta volna nagyon sokáig foglalni a, a jobb oldali cuccot, mert Orin Midwinter lett, lett le, ugye a, nem tudtam a run csinálni semmit, és akkor, akkor egy csomó ideig tudta volna a ferálgásztjel foglalni a jobb oldalt, és mivel nekem szükségem volt arra a falra, hogy túléljem ezt az ütközetet, meg tudta volna csak azt csinálni, hogy látja, hogy én jobb oldalra kezdek el helyezkedni, akkor ő átfuttatja a dolveit a bal oldalra. Mert akkor, ugye akkor, jobb oldalra tettem fel az extra falamat is, meg arra kezdtem el menni, és azért átfuttatni múlgot, az kicsit macerás. Úgyhogy igen, így... igen, ugyanakkor, hogyha átfalva a másik zónába, az egész perefutja, akkor viszont te nagyon gyorsan kidominálnád ezt a zónát, és mindig tett, utána küldhetné valamit, ami kontesztálnál, úgyhogy Hát szerintem mindenképpen előny nálad, a szenárió is neked kedvezett a kontrollzónád van, jobban szét tud kutni a jó, de, de ilyen meccsapva viszont szerintem nem van. Nem hát igen, meg ez a szenárióban se, főleg úgy, hogy mondom, hogy azért nem tudta kitakarítani a bal zónát, mert nem volt elég a kontrollzónája. Hmm. És nem, nem volt szerint. neki semmi ilyen nem betülgrupos, független. Harci csapata, aki, aki önállóan el tudott volna így kal kalandozni. Hát nem. Csak a, csak a bíztek. Máté, valami egyéb kommentár erre a meccset? nem itt láttam előre, tovább megyünk a következőre. Semmi. Hát jó. <síthat> <síthat> Szerintem csak nem halljuk, amit mond, <síthat> Hát nem halljuk. Nem, majd ide is írhatod a cseppbe, hogyha szeretnéd, de most jelenleg nincs hangod, úgyhogy. Azt mondja. Ah, well, hát that's well. ő, ő számled, úgyhogy szerintem. Úgyhogy tovább megyünk a következő meccse. Olda addig meg a mikrofonodat. <laughs> tovább megyünk a következő meccse, és azt mondtam, hogy a később még hozzá lehet fűzni ehhez. Igen, no. igen. Szóval Jó, igen. De látjuk, hogy mit érsz. Látjuk, hogy mit érsz. A csat átmegy. Jó. Igen. Szóval, megnyerted, örültél. Örültem, és utána adván tovább. Ancsa is nyert. Ugye, úgyhogy belejátszottam, ő, ő, ő ugye a krüger listáját hoztam, amit már megbeszéltünk az előző podcastban, ez egy infantry leölős per, de azért ott van egy a Stalker és Gorax combo, hogy leszedje a Hevit. Igazából abban a listában csak az fenyegetett, meg az, hogy esetleg a Lord of the Feast valahogy becsalja magát, és, és van rajta pár corpse token, és lecsapja a, a Dumséperemet. De hát, úgyhogy tudtam, hogy igazából annyit kell megcsinálnom, hogy a, a stalkert valahogy lefenyegetnem, és a stalker egyébként kevesebbet ö, sebzett volna, valószínűleg a fúra felbuffolt, azt hiszem nem biztos. A fura, igen, de igen, mert az egyik keze annak nem riches, szóval még rá is kell áppikálnia a krügerrel, de mindegy, lényegtelen. Hogy, hogy ugye azt is tudtam, kb. a hogy az se ölte volna meg a múlgot, hogyha, hogyha üt falon keresztül rá, maxra ra úgyhogy nyugodtan csak fogtam és rá, rá, rá, rá, rá raktam vele szembe Ö, Ancsa azt hiszem azt mondta, hogy kezdhetek, úgyhogy az nekem mindig jó, én szeretek runzoporral nagyon kezdeni, úgyhogy nála se volt semmi, ami, ami annyira fenyegetett, úgyhogy felfuttattam mindent előre, ő felrakta a stalkert a múlgommal szembe. Ez a szenárió az, a, az volt, amikor középen zóna, és addig nem tudsz írni pontot, amíg a zónákon lévő objektíve, az államfelel objektívája meg nincs semmisítve. Úgyhogy ez is egy, ez egy, ez egy olyan objektív, vagy ez egy olyan olyan küldetés, ami egyébként állatira kedvez runzó fornak, mert, mert, mert a rúnséperek is nagyon szépen bontják le az objektívát, és, és már egy axer is be tudja fejezni, és akkor még csak nem is kell heavy beast-et lebonyolítanom. Úgyhogy ö, minden esetre az történt, hogy felraktam múlgolt, felfutattam múl volt kb. a zónán állt, felfutattam az Ernstborn-t, felfutattam a runeshappereket, runeshappereket még ki, ki, kiraktam a, a veszélyzónájából a Lord of the Feast-nek, úgyhogy azt nem, tudta, nem tudott, még teleporta, vagy nem volt a kövek közelében a, run, a Feast, úgyhogy nem tudta volna nem tudta volna a run-sépereimet megenni, úgyhogy ők, ők életben maradtak. Múlk felfutott, Axel felfutott mellette, kövek kike vagy a fal kikerült előjük, másik oldalt felfutott a, a dumi, és a második köröm, a, mivel én kezdtem, a második köröm az úgy kezdődött, hogy még jobban előre futottam, és elfiteltem. ráltam a zónára, még hogyha valami bá módon leszedi az objektívát és rá, akkor ne legyen probléma, úgyhogy ráálltam Earthbornal a zónára, ráálltam múlgal a zónára, Mulgél, Mulg előtt volt a fal, mert volt egy átjárhatatlan objektíva a zóna közepén, úgyhogy az Earlsborn 22-es ugyan, de cover nélkül állt a, a zóna egyik oldalán, a másik oldalán Mulg fal előtt és a fal előtt és a fal mögött, úgy értem, és, és 23 as armon a másik oldalán, a zónának múlg előtt volt az saját objektívem, és az objektíva mögött volt a stalker, szóval ott még be se tudott volna rohamozni, mert a saját objektív, tehát az ő friendly objektívája, az blokkolta a charge lént a múlgra. Úgyhogy azt még meg se tudta volna csinálni, és a feat-emtől annyira félt, hogy mindennel kimozgott. Semmit nem rakott fel a zónára, uh -huh. és, és úgy varázsolt csak a, a Krügerrel is, hogy kint, hátulról, és gyakorlatilag csak app képezett meg a, az izét, a stalkert ott egy az egyben hagyta. És én, amikor ott hagyta azt a stalkert, anélkül megkérdezte volna, hogy mennyi módnak a fenyegetése, stb. stb. Ugyan ott volt az a, az, az objektív, amit ő biztonságosnak érzékel, de nekem ott volt a közelben három darab runshaperem, egy ö, ö, janice meg az Axerem is, úgyhogy tudtam, hogy ez az objektíva nem fog élni. Úgyhogy a az elkezdődött, az egyik szárnyon az történt, az Ernstborn, az berohant a Goraxot, mert Goraxotnak feltette vele szembe, illetve volt rá a charge lénem, úgyhogy berohant a Goraxot, természetesen megölte. Másik szárnyon runséperek megdobálták a követ, Axel Zogt. befejezte. Milyen, melyik kő ez az objektívát? Az objektívát, az objektívát. Igen, az objektívát megdobálták. janice is rádobált, hogy nagyon szardobott, ugye nem sikerült befejeznem, úgyhogy Axel utána megcsárgyolta, befejezte az objektívát. dumséper rárakta forcsont múlgra, felsétált a zónára. A, írtam egy, egy kontrollpontot azzal, hogy, hogy benne meg, megöltem az objektívát, ezen kívül ráálltam a zónára, hogy dominálni, azt biztos fogom tudni, mert semmi nem kontesztálta a zónát. Ezek után múlt bejelentett egy charge-ot, mint kiderült, 9 ince volt a szerencsétlen stalker, úgyhogy még a kis is rá tudtam ütni, és ott volt egy izgalmas rész, amikor, uh, amikor sajnos az történt, hogy hiába volt, rajtam forcsunk, hiába volt 7-es matom a 14-es defi ellen. Mennyi? Három fűrim úgy ment el, három fűri az 6 dobás, mert ugye mindeiket újra dobom, hogy nem találtam el. Mm. De... Az igen, igen, igen, és, ö, és úgy, hogy még ö, sajnos a köveknek a zónáján kívül is estem, azt hiszem, úgyhogy még a plusz egy erőt se kaptam, de így is a többi dobáson, ahol meg eltaláltam, olyan jókat dobtam, hogy... Még az affinity ütésemet se kellett leütnöm, és így is megöltem. Úgyhogy, úgyhogy meghalt a Stolker, meghalt Gorax, ott álltam, tehát még Krügertől négy-öt incsre, volt még neki fönn egy ténye, volt fönn neki Lord of the Fistje, egy, egy volt a lövős nagy, aki, aki el tudja lőni valamelyik spejét, a, a kasztelmek, meg egy igen, meg a másik a kicsi lövős. Na, innen és utána rápróbálkozott, egy fűrén álltam, de fal mögött, a, mert a másik oldalra raktam fel a, az extra falamat, úgyhogy fal mögött álltam, egy fűrén, rápróbálkozott egy kasterkire, közben múlt pedig megcsapkodta egyszer-kétszer őket a Protective Fitből, és nem sikerült, domináltam megint, és ö, így beírtam az öt, öt kontrollpontot. Úgyhogy, úgyhogy ez így történt, de hát ott már múlg ellen nem is tudott volna túl sok mindent csinálni, mert, mert leöltem azt a, a koraxot, és leöltem a, a a Stalkert is, és így már egy Gorax nélkül a kövek azok meg se tehát azok nagyon keveset sebeznének múlgra, úgyhogy az már nem történt semmi, úgy korsztok en nélkül Lord of the Day se csinált volna semmit múlgal, úgyhogy ott már nem maradt semmi gőz a gépezetben, úgyhogy azt aránylag könnyen nyertem azt a meccset ezért, úgyhogy gyakorlatilag... Már most annyit, hogy a Primal, a Gorax most csak élő Aha, értem. Úgy, úgy, úgy, úgy, nem tudja, hát akkor megvégké. No, akkor megvégké. Most vagyunk 30 felszín. Harmadik kör. Ez a kör lett. E ez lett le leghamarabb ez Akkor a rajongói várhatják ezt a felvételt e nagy örömmel, vagy? Hát ez, kint, ez egy borzalmas e meccs volt. Ezt nem ajánlom senkinek. Féri ellen játszottunk, Fire supportot azt hiszem, és én felraktam a Grimm listámat, mert tudtam, hogy... Fire Support az a küldetés, ahol ugye két zászló van a felezően, és aztán van egy objektíva balra közelebb és jobbra távolabb. Így És aztán az, az objektívák kontesztálják a, az egy közeleső zászlót, és akkor azt meg kell ölni, igen, igen, de úgy van ez a küldetés, hogy a, hogy a friendly, de a friendly objektíva van, azt tudod dominálni. Uh -huh. Na mindegy, és akkor én, én nekem az volt a tervem, Grim itt most tökéletesen ő hozta a bad seeds, én hoztam a, a, én hoztam a Grim-et, ez tökéletes nekem, mert nagyrészt csak milli cuccok vannak benne, és csak milicucok vannak benne, én gyorsan felfuttatom, nem elfelfuttatom, de elég gyors grim, de hát ő, ott én, én nyertem a kezdődobást, oldalt akartam választani, az nekem sokkal jobb grimmel, és akkor elérem csak két ö, sétából kb. az asztal közepét, és utána, utána mindent kb. ott, ott le tudok ö, zárni egy nagy részbe, és most figyeltem az ambushára, és úgyhogy semmi nem semmit, mindenre odafigyeltem, ami, ami fontos volt, mindennel felmozogtam, és utána kezdődött tényleg az agybaj, amikor ugye az egy olyan izé, ú, ez fáj. Mi fáj? Az most ilyen nagyon izé, ilyen brecegős volt valami. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy, hogy utána kezdődött az agybaj, amikor elkezdett ő is lőni, és akkor kétszintes, ott volt egy kétszintes domb, és akkor ott volt egy olyan, ami, ahol nem rátott volna rám a megítélésünk szerint, de arcing ös volt, és akkor lőtt rám, de aztán megnéztem, hogy hoppá, de ami akar az egyincsen belül van. És akkor újra kidolgoztuk, és akkor nem tudom, és akkor izé, ott elkezdődött az agybaj, tényleg az ezer... ezer e Utána, utána felmentem, elfíteltem, és akkor jött kb. egy 25 perces köröm, ami alatt letakarítottam a, a gyalogos seregének kb. Szerintem keveset mondok, hogyha azt mondom, hogy 60 át vagy többet szerintem. És a, az izéka... A direkt úgy raktam fel a, a scatterguneröket, hogy tudtam, hogy onnan fog be Ö, a scattergunerök felől fog majd bejönni ambussal, de nem fogja elérni őket, úgyhogy nem is érte el csak egy charge-al, azt benéztem, de az mindegy, az egy charge-al elérte, többiek felfutottak, de mind beleestek a, a, a fitembe, úgyhogy a scattergunerök azok leszették az egy egységnek talán csak, nem tudom, ketten vagy hárman maradtak fenn, valami ilyen, ilyen dolog, de az is azért, mert... Ez egy nyolc, ez egy nem tudom, igen, az asszon, ez a max, ami, ami feljön az asszon a max az isével a, a, a saxonnal. Aha, igen, igen. Úgyhogy ebből a scattergun alatt leszették a nagy részét, de le tudtam volna szerni többet is, sőt, még saxont is le tudtam volna sprézni, de itt kezdődött az agybaj, amikor nem gondolkodom, és csak, jó, sprézik, sprézik, sprézik, és közben, mert pár le volt ugye fogva a de hogyha hátulról indulok, és először a hátsók kezdenek el sprézni, akkor, akkor a melee-ből kiszedik, az előttük állókat, és akkor nem lett volna probléma. De mindegy. Igen, de 16-os 3 9 kilencről indulok. Szóval az, az nem jött be, úgyhogy 8 kellett volna dobnom, úgyhogy az nem, és nem tudtam kombináltat, mert kb. úgy volt, hogy most vagy quick vagy pedig a felszabadult, ami a, azzal, sprézek egy rendeset, és úgy voltam benne, hogy most nem biztos, hogy megelőm úgy se, és akkor már inkább izé, inkább sprézek a, azzal, nem kötöm minibe. mélyébe. Na mindegy, és akkor ott spréztem egy kicsit, ott előjöttek a buróverek is, azok is bazán, az tragédia volt, kipakolgatni őket, mindegy. Az a lényeg, hogy az egész küldetés alatt, ja, és akkor utána jöttek be azok, amit szoktam csinálni, hogy ilyen izé így ö, így éppen figyelek valamire, és így pakolgatom az egységeket. Úgyhogy így így, így amikor, amikor pakolgatom az izét a fát is, és akkor, akkor volt az, hogy így az, hogy így, beszélgetünk, beszélgetünk, és így pöckolom így a figurákat. Úgyhogy volt, ami arrébb is mozdul, volt, hogy les, le, nem tudom, ledölt másik egységem, mindegy. lényegtelen, hogy ott egy teljes agybaj volt, és utána a buroverek azok bekontestálták azt az átszlót, amit ő tudott volna dominálni. Én pedig, sajnos az egyik, az tervem az volt, hogy elkezdek már abban a körben kontrollálni, de beraktam egy scattergenőrt a, a, az impélerem elé, ami be tudott volna futni. Mindegy, lényegtelen, és ezért, ezért ott nem történt semmi, csak leszettem a seregének a nagy részét, és akkor megindult egy ilyen attrition szar, amiből két kör múlva neki már nem volt fent semmi, csak az E-Magnus és az a kis Jack, ami, aki, aki, ö, aki marsalva volt, és de már nem volt egy ember se fenn a unitjából, úgyhogy már futni se tudott meg semmit, úgyhogy gyakorlatilag ott már volt vagy kettő vagy három ö, kontrollpontom, és gyakorlatilag volt még négy perc az órámból, és úgy nyertem meg, hogy odamentem ö, odamentem a Blitzerrel, odamentem ö, Uh, Dominálni ugye a uh... Grimmel, és csak annyit csináltam, hogy mindig, amikor visszajött, akkor azt mondtam, hogy blitzeranimus és push, blitzeranimus és push, és akkor így izé, És akkor így tudtam dominálni, és ott pedig a magnus nem tudta kiírni az ő oldalán a, a buróvereket, úgyhogy, úgyhogy a buróverek azok végig kontesztálták az zászlót az ő oldalán. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi volt. Ez a P. Grimm lista az egy horror, amikor el kell kezdeni kidolgozni a dolgokat. Rengeteg spray, lövés, akkor mozgatni a kü mindenkit külön uh hát az, az, az egy horror tényleg, úgyhogy azzal valamit kell csinálnom, mert, mert nem tudom, tehát tényleg, tényleg hogy, hogy azzal, hogyha nem gyakorlok extrém sokat, vagy nem változtatok valami felálláson abba, akkor mindig kifogok futni az időn belül, és nem mindig bad fognak ellenem hozni, hanem valószínűleg, ahogyha felrakom még ellen, mint múltkor akácsi ellen, olyan klikszek ellen, akkor ők mire nekem lefut az időm, nem is fogok tudni annyit írni, hogy annyi kontrollpontot írni, hogy még hogy Hogyha etrisemben jól is állok, hogy, hogy meg tudjam nyerni azt a meccset. Úgyhogy ez volt a harmadik kör. És a az hogy, hogy teljesített? Én, én nem, nem szeretem annyira a blitzert, nem is nagyon használtam, de most majd elég fogom venni, hogyha megjön a, megjön a dozer. Miket csinált? Csak animuszolt, vagy lőtt az le valamit, vagy jutott valamit? Ö, volt a, a Grimmnek a körében, volt egy charge-a, a, arra a minifítes kisgyekre, ami és, és nem tudtam kivégezni mással, úgyhogy ott becsárcsolta, és gyakorlatilag egész játék alatt az volt a legnagyobb megmozdulása, meg az animus mert gyakorlatilag azzal kivégezte azt a kisgyekket, igaz, hogy már el a minifítel, de tök mindegy, kivégezte azt a kisgyekket, és gyakorlatilag unnantól fogva. A blitzert már nagyon nem is aktiváltam, a lövéseit bele, -bele a mule meg megbusztolgattam, ennyit csináltam vele. Igazából az egész meccsen annyira volt ő fontos, hogy egyrészt ő volt az a bíztem, aki be tudta charge és ezzel be tudta fejezni azt a kis kis, ö, kis és De utána pedig... elég szívos. Igen, igen, igen, igen. Ö, nem, ö. Igen, igen, szívós, szívós, de már nagyon sokat belelőttem, tehát őt lőtte meg Grimm is a nagy puskával, akkor őt lőtte meg a Slack tról is mindkét lövésével, mindkettő talált, mindkettőt búszlozom. Horgul jól működött. Én azért is szeretem ebben a grim listában, mert ebben a grim listában annyi, nem tudom, néha sok animus kell kiosztogatni, meg ezt meg ő is lő, meg nem tudom, és nem tudom kezelni azt a mennyiségű fűrit, ami ezzel felhalmozódik, hogyha még hozzárakom be a szleget. És igazából ez az egész Horgulos, jó, Horgul fejezte be, ami egyébként, egyetlen egy maradt a Damage grid és akkor egy Molten Metall-a ölte meg, de egyébként egyetlen egy. Ez, az, amit látok, és amire ez a, ez a horgul két pont ér, ez nekem, ez a grim listában, ez teljesen jó, mivel gyakorlatilag a többi az, az, az a. hát igen, de úgy, hogy egy oldalon csobítja a slack.trólomat, és ezért, ezért csak a két pont. Hogy, hogy leveszi a fűri terhet a Grimről. Tehát, hogy ez, ez az, ami nagyon jó benne, amit úgy érzek, hogy, hogy ezért már megéri. Plusban még azért ő is tud csapkodni. Kivégzett egy, nem tudom egy kontestáló ranger t meg, meg, meg ennyit. Gyakorlatilag ennyit csinált, meg kivégezte a miúlt. Tehát, hogy, hogy ennyit csinált, nem, tud, nem túl sok mindent tudtam vele így megnézni. De, de arra nagyon jó volt, hogy lássam, hogy nagyon jó, hogy leveszi a Fury terhet a grimről úgyhogy úgyhogy az így jó, mert azt hiszem, hogy amikor játszottam Máté ellen még az 50 pontosan, akkor jött elő az a szituáció, hogy túl sok fury volt fent, és nem tudtam mit csinálni velük, három beast volt hozzácsatolva csatolva grimhez és túl sok volt egyszerűen, és, és, és nem tudta kezelni a helyzetet, úgyhogy úgyhogy mindegyikkel, mindegyikkel akartam csinálni valamit tehát, hogy legalább annyit, hogy kirakjam az animuszt a, a az impaler de akkor az már rögtön kétfüri, akkor szerettem volna lőni, mert ott, ott a, ugye a dozer volt, ő is szerette volna kirakni az Animusát, meg busztolni és meg minden anyám kínja, meg volt ott egy Selectrol szintén, és ő is szeretett volna mindig lőni, meg busztolni, úgyhogy, úgyhogy az, az, az elég parás volt, de így jó, mert így, így van egy jó, meg így úgy érzem, hogy egy kicsit... Ez is egy ilyen kicsit ilyen elitoztak feeling, hogyha más frontra akarom felhelyezni, akkor már kicsit távolabb is elhelyezhetem a grimm től ami, ami azért elég jó. Elég igen, igen. Így van. Úgyhogy, úgyhogy, ez így jó volt. Akkor is a, most három győzelmen által, ki volt még három győzelemmel, ki. Csak a Dobi. Egyet az Adobe. Igen, igen, igen. Öh. Nem, amikor olvastam, hogy elsőre rögtön letette a ot és, és be is, is húztam a nagyőzelmet. Így van. És jó is volt, jól működött neki. Igazából miután már így elkapja, hogy mit tudnak a figurák, meg minden, utána szerintem jól használja az egészet. A, egy, egy, a mondom, amikor szerdán játszottunk, ott még nagyon bizonytalan volt benne, de ott mindent meglátott, hogy mi mit csinál, kicsit jobban kimaxolta a listáját, és utána már működött neki szépen. Csak, ja, ennyi, semmi csak. Úgyhogy, úgyhogy jól is működött neki, nyert is vele. Úgyhogy, és egyébként, by the way, E, igazából csak kockadobáson múlott, de ugye mondtam azt, hogy Csabának volt ilyen nagyon jó listáig, és egy átlagdobásos caster killt bukott szaba Mucser 3 ellen. Mit se Hát, ő, a, három a a <gül> hát egy bukó, Jó, oké. Okay, és okay, okay. És Szóval a Csabát verte meg a, a Dobi. Igen, igen. Igen, igen, pontosan, de úgy, hogy, hogy Csabának, ugye, mondom, átlagtobásos kaszterkíje meg volt a, a szalrint, pontosan szalrint, mm. és, és az armor piercinges izével úgy volt, hogy egy az egyik Angelius, az letolta őt nyolcsebre, és utána a második Angelius kilencre találta volna el, mert kisette a bardogot, kilencre találta volna el, Fordom, és 8-ra találnak. 8, várjál. Jó, mindegy, valami, mindegy, az a lényeg, hogy ki le... Akkor nyol, nyol, mindegy, valami, mindegy. Szóval lényeg, a 9-es hogy... sehagy se ilyen ilyenki már. Jó, mindegy. 14, uh, Tök mindegy. Nem tudom pontosan a részleteket, az a lényeg, hogy egy átlagra meg lett volna, úgyhogy még busztolt is rá. És... Uh, és dobott egy négyet három kockával. És gyakorlatilag... Hogyha nem dobja meg a négyet három kockával, akkor egy Csaba versus én lettem volna a döntő, de négyet dobott három kockával, úgyhogy, úgyhogy bucser utána befejezte minden biztjét és Szaharint a következő körben. Úgyhogy ennyi történt. Utána mindketten csak mi voltunk a három győzelmesek, és mi... mi mi döntőztünk aztán. Persze ez az ilyen átlagra Kaster Kill, ez olyan dolog, hogyha ha átlagra van Kaster akkor úgyse lesz meg. Úgyhogy... <gül> hát, csak ellened. Csak, <gül> hát én, csak én, ellenem? Én, én járt, jártam a Pécsben, hogy, hogy Epic Stryker berolmazta a... a big, nem, nem a és lényeg úgy jött ki fókuszból, hogy ahhoz, hogy megölje, egymástán kell kellett ki busztolatlan 8-as dobjon, és, és megtabta, és ennyi volt. Úgyhogy... <gül> hát ez, ez ilyen. Nem volt más esély, de aztán ez, ez bejött. Szóval néha, néha azért rá lehet próbálni, meg rá is kell próbálni, az a baj, hogy... Ö, hogyha, ugye, néha az ember kicsit rosszabb úton, vagy van egy ilyen rosszabb időszaka, akkor utána így teljesen uh, annyira átmegy erre a biztonsági játékra, hogy uh, túl sok teret vagy az, az felének is, azt mondod, hogy hú, hát akkor megyek rá a Kastelkire, hogyha, hogyha, hogy hogyha 5-6-osokra el tudom találni, és aztán még ugye ezeket tudom boostolgatni is. Most írja a Máté vagy a Nessos is így. Így inventált teljesen a t men hogy, hogy, hogy nem, nem megy rá a kilekre, mert nem bízik bennük, ugyanakkor, hogy megen átmész a tisérre, akkor viszont az órával nagyon sokat szívhatsz, hát igen. és gyakorlatilag az, a, az, egy, az Hát igen, és uh, igazából én is pont ugyanez. Ezért én úgy értem valami hasonló dolgok miatt, meg már Akartam valamit, meg annyira éreztem. Ö... Dobi ellen pont így toltam be a Caster hogy ö... harmadik kör. <gül> Na mindegy, akkor kezdjük előre. De, de, de, de, akkor most most vagyok, csak a döntő legyen. Még szóval minket? mind a ketten rögős úton a döntőig. Mi volt a küldetés, és ki mit rakott fel? Ö... Megint csak a két zónás küldetés jött, de ez az a két zónás volt, ami az egyik közelebb van nekem, a másik közelebb van neki, és, és van objektív a középen. Egy-egy. Uh -huh. vagy hát, csak egy középen. Egy-egy. Uh -huh. Azt hiszem, igen, egy-egy. Úgy, igen, igen, ez volt, ez az a Franzt, tudja mi a neve, küldetés. Uh -huh. ö, Aki és ugyanúgy. És kikeresik, csak egy ilyen volt. Igen. Na mindegy, lényegtelen, úgyhogy ő felrakta iris mert bízott benne, hogy az majd győzelemre viszi, ami nem is egy, nem, ez egy egész, egész jó döntés egyébként. Jó döntés Úgy. volt felrakni iris vagy iris döntőben egy olyan ellenfél ellen, aki, a, aki ellen ugye, gyakorlatilag a legtapasztaltabb kaszterit kéne is a nem ilyen szempontból ilyen szempontból nem. A lista lehetett volna jó, azt mondom. Jó, Tehát, hogy a lista lehetett volna jó. rossz volt a listája, az iruszkos? Nem, nem, nem. Úgy értem, hogy a, a lista, hogyha a tapasztalatot vele nem gondoljuk át, lehetett volna jó a rumzokból ellen. Úgy értem. Aha. Tehát, hogy a tapasztalati hátteret kiszedjük, hogy mennyit játszott azzal és mennyit játszott Butcher 3-mal. Ugye, az lehetett volna teljesen jó, mindegy, lényegtelen. Ami történt, az hogy ő felrakta Iruszkot, én felraktam Runzov volt, azt hiszem ő kezdett. Igen, ő kezdett, ő azt mondta, hogy kezdeni szeretne, semmi gond, én voltam a második, arra gondoltam, hogy irgalmatlanul rámegyek a. A szenárióra, akkor már tudom azt, hogyha nem fitel el az ő második körében, ahogy, hogy ne tudjak felfutni a zóna több mint közepére, akkor, akkor még a mínusz kettes speed-emmel is ki fogom tudni takarítani a zónát. Hogyha csak nem, hogyha csak nem ö, csinál valami irgalmatlan, nagy, nem tudom, felfutást és beleállást, de nem csinált egyébként. Úgyhogy az történt, hogy, hogy felfutottam, felfutottam mindkét körben, a run ereim, azok már a manóvórokat már elkezdték a második körben dobálgatni, mert túl közel rakta őket, az egy, azt hiszem kettőt tudott célra dobni, a harmadik az csak szóróttatott, az nem is csinált semmit, de viszont volt egy annyi jó benne, hogy az egyik kritikál lett, úgyhogy, úgyhogy az kiszedte őket S.H.I.E.L.D.Ból, és egész sokakat sebeztem ezért beléjük. Hogy, hogy szület ki volt? Úgyhogy nogdánok -ok lettek. knockdown működik a S.H.I.E.L.D.Ból. knockdown működik a Shieldball? Igen, mert a S.H.I.E.L.D.Ból csak annyit mond, hogy ez a figura base to base van egy másik figurával az egységében, akkor... De nem, nem, nem, de az azt mondja, hogy izé, hogyha knockdown, akkor viszont nem. Nem, nincs nincs ilyen. Szóval... lényeg Mindegy, nem mert ez nem hát, is lehet... Jó, jó, jó, csak, csak mondom a hallgatóknak, hogy... Jó. Akkor ez, ez mindegy, akkor ez elment. Én eddig valamiért teljesen úgy voltam, hogy a shield volt csak úgy működik. De lehet, hogy akkor a hátulról. Ugye a hátulról meg nem, vagy valami ilyesmi, nem? Hát, hogy hátulról... Semzet, akkor ugye nem kapják a pancélfonuszt, de a maga a Nokdán nem állítja. Jó, mindegy, mindegy, mindegy. Ez nem is játszott semmi izét. Lényeget, az egyik, hogy Nokdánoltak és utána viszont ő azt csinálta a következő körében, hogy felfutatta a felfutatta a doom Reavereket, a izék mögé, a manóvárok mögé és felfuttatott egyet egy kicsit eléjük is, és iruszkot beenergizerelte, és besétáltatta, kb. Ö, hát nem tudom, egy ilyen, úgy, hogy pont a manóvárok és a, és a Doom River között volt, egy kicsit még távolabb, kiebb, és ö, vele szembe ott állt múlg. De rá mert mondta, hogy úgyis izé lesz, nem lesz probléma. Ö, mögötte ott állt a... Mit csinálj a feat Hát, mert mindegy. Ö, ez történt, ez és az a lényeg, mi, mi hogy... Csinál, mit csinál a feat-je? Szóval azt, azt Az, hogy minusz két speed, passfinder, a knockdown feláll, és ilyesmi. Uh -huh. És nem lehet így van, így van, nem lehet parancsokat kiadni. Ö, jó, ami történt, az az volt, hogy, hogy gondoltam, hogy. Jaj, igen, igen, és amit láttam, az egész, hogy ott állt mögötte a Spriggan, ott állt mögötte egy Doom Reaver, és ott állt mögötte a Vordog. És mivel már nagyon jól rájöttünk, hogy a power az lehet nagyon jó és Így gondoltam, hogy hát akkor rápróbálok egy power és meglátjuk, hogy milyen utána ki belőle, mert ott álltak a Dumriverek a manóvárok mögött is, és akkor arra gondoltam, hogy most ebből vagy egy caster csinálok, mert a Dumrivel hátba csapdossa szépen a, a... Mint akarok mondani a... nem, hát Nem, mert nem, a caster kill lett volna, hogy a Dumrivel hátba csapja iruszkot, és, és a, a, a, hátba csapni, mert a hátba támadás csak aktivációban van. Majd. Szóval az ilyen... Jó, mindegy, lényegtelen, mert ez se, ez se történt utána, tehát hogy, hogy ez se ö, számított, mivel az történt, hogy, hogy, hogy láttam, hogy ott áll mellette a vordog is. És ö, az történt, hogy mértem egy kontrollt, láttam, hogy hogyha ott van, ott van a múlgom, ott állt egy kicsit a múlghoz közelebb a Doom River, és ott állt a, mulg, a Doom River-től egy picit a Bírusk. És tudtam, hogy, hogyha rárakom a rást ö, a múlgra, akkor utána be fog tudni érni, még úgy is, hogy csak négyet fog mozogni, be fog tudni érni a Doom River hez meg fogja tudni élni a Doom Reaver t ez száz, rajta volt a Fortune, a és utána... A Doom River uh, táfos volt, oh. vagy nem volt? Táfos, Táf táfos volt. Táfos hm. volt. És fasz. oda tudok érni, oda tudok érni, ö, iruszkoz. De ez az kellett volna, hogy, hogy jobb esélyem legyen, hogy meghaljon a Vordog. Mert, hogyha meghal a Vordog, akkor nagyon-nagyon akkor jó esélyem van itt a Kasterkira, úgyhogy hogy, fenntartotta. a Fire for és elkasztolt három ére egy energizer hogy közelebb érjen, úgyhogy volt ott a három fókusz, úgyhogy 18-as páncéja volt jelen pillanatban, és én a köveket be tudtam oda úgy húzni, hogyha, hogy kapja még a mulga plusz egy erőt is, úgyhogy, ö, úgyhogy ö, így is ö, a nagy kezemmel kocka plusz kettővel ütök egy iruszkot. Tehát, hmm. hogy ez úgy elég jó. Ö, úgyhogy aktiváltam a Power appomat, gondoltam, erre rápróbálok, hogyha Doom River az megöli a, a Wardogot, akkor utána ö, megpróbálok rá ütni még a, az izével is. A, igazából úgy történt az egész, hogy modellt választhatok ki, és ott volt mögötte a... a a Spriggan. És igazából itt is egy kicsit rosszul aktiváltam, mert azt mondtam, hogy kérem a Spriggan-t, ráütök a, a, a, az iruszkra. És akkor ráütöttem az igaz és akkor derült ki, hogy hogy bazály, tényleg ott van a vordog is. Tehát a vordogot még nem számítottam annyira bele ebbe a szituációba, de amikor a Spriggan ráütött az iruszkra, akkor, akkor jöttem rá, hogy ezt a vordogot getire le kell ütnöm. Úgyhogy... Oh, a mert a, a 17-es left nem olyan könnyű. Igen, igen, igen. Ezt igen. pigen találtam, Nem Nem találtam el, volt. nem találtam el. Úgyhogy nem találtam el íruszkot. Cserébe a Doomrival azt mondtam, hogy hoppá, akkor inkább nem íruszkodra próbálkozom, hanem ráütök a bordokra, Annak rendjés módja szerint el is találtam. Annak is rendjés módja szerint meg is öltem. Toughot nem meg rá úgyhogy úgyhogy gondoltam, hogy hát akkor nincs más hátra, csak előre. Úgyhogy... És akkor szerencse, hogy a, a tough meg megdújja és lesz a kutya, akkor sem adja már a bonusokat. Na, hát akkor még jobb. Úgyhogy igazából az volt ebben csak az, az hiba, hogy igazából aktiválhattam volna úgy a, a Spriggant, hogy ő is a, a vordogra üssön rá. Csak ugye nem, nem realizáltam azt, hogy úristen nem fog ugye, tudni megütni a úgyhogy lényegtelen. Ümm, úgyhogy aktivált nem csináltam semmit. Abban a körben annyit csináltam, a kövek, aktiváltam plusz egy strenc ugye. Armor, aktiváltam a, a run dumsépert, ő felment, amennyi tudott egy kicsit, csak már ugye alig tudott. Úgyhogy felment, odaért, hogy be, rá tud rakni a rásott mulgra ugye fenntartottam a forcsund, t biztos, ami biztos, és rápakoltam még párat a kőre, ezek után aktiváltam a mulgot, és már tényleg nem volt semmi hátra sétált. Az a baj, hogy nagyon greedy voltam, és úgy gondoltam, hogy hát a négyes sétával még lehet, hogy már azzal is elérem az iruszkot, lehet, hogy gódolnom se kell. Nem értem el sajnos, úgyhogy úgyhogy rá kellett ütnöm, de azért, mert cserébe ezt csináltam, cserébe a kiskezemmel már nem értem el a Doom Reaver t Úgyhogy uh -huh. kénytelen voltam a nagykezemmel ráütni a Doom Reaver re viszont kb. egy milli hiányzott az iruszkhoz a reach úgyhogy tudtam, hogy gódotán kis kiskezemmel még rá fogok tudni ütni, szóval nem lesz akkor a para. Úgyhogy úgyhogy gódoltam, forszoltam, és és 8-ra újra dobással kellett. Tehát a kiskezem persze el is találta, rendes módja szerint, és sebeztem belé 6 úgy úgyhogy amit dobok, az bemegy, úgy úgyhogy 6-ot sebeztem bele. És következőleg így nem gondoltam át, hogy most mit kell csinálnom, mert igazából 8, maradt négy Füriim. Nyolcakra kellett volna megdobnom újra dobással, és az lett volna a legbiztonságosabb, hogyha veszek, busztolok, veszek, busztolok. De helyette nem gondoltam ebbe bele, és azt gondoltam, hogy éljünk nagy lábakon, úgyhogy csak vettem, nem busztoltam. Hát és nyolcasakra nem, nem olyan rossz ez a tovább. Hát igen, csak újra dobással, három kockával, úgyhogy már kettőben van. Az a biztos. Tehát, hogy vagy illetve nagyobb, sokkal nagyobb százalék. Úgy, érzem, úgy éreztem, hogy, hogy talán az úgy jobb lett volna, úgyhogy vettem egyet, akkor uh, misszeltem, és akkor realizáltam, real real hogy hú, bassza meg. Ahogy, ugye volt ez Stalker ellen is egy ilyen förtelmes menetem, úgyhogy úgy gondoltam, hogy húha, kicsit megijedtem, úgyhogy a következőt vettem és boostoltam, de akkor jöttem rá, hogy a következőt, már nem fogom tudni boostolni, se az affinity-met. Úgyhogy az lett volna jobb, hogyha úgy csinálom, hogy veszek boostolok, veszek boostolok. Uh -huh. De e -e -e a helyet sem... Azt tudod megcsinálni, hogy ha egy van még, hogy akkor azt mondod, hogy vége a Combatexion-ednek. Ekkor jön hát. a... Az affinitűtés és azt még meg tudod buszolni, akkor az egység volt, én mindig az aktiváció során vagy. Aha. Na jó, mert ez jó tudni, mindegy, ez nem történt. Mindig következőt vettem, buszoltam, és az belerakott 11 sebet, úgyhogy 17 sebet beleraktam, úgyhogy kicsit felvillanyozottam, mert így most már csak egy seben állt ott, úgyhogy ha már egyszer eltalálom, akkor vége. Úgyhogy, uh, úgyhogy fogtam, a következő az volt, hogy ö, vettem még egyet, nem talált, nem talált, Affinity nem talált, és talált. És hát kikillelte szerencsétlent. Úgyhogy, ö, úgyhogy az utolsó affinity újra újradobás, az megölte iruszkot. Hát, hát volna még valami támadás, hogy ha ez nem sikerül? Volt még a pálya túloldalán pár runséper, ami esetleg fel tudott volna még úgy jönni, hogy rá tudjon dobni, de ugye akkor az már nagyon nec lett volna, mert ugye milliben is volt, meg minden anyám kínya, úgyhogy ez, ez nem sikerül, akkor már csak tényleg abban bízhattam volna, hogy esetleg olyan szóródás dobok, meg olyan ö, nem tudom valamit, ami, ami megöli. De egyébként úgy se álltam rosszul, mert az asztal másik felén, meg ott voltak a run-séperjeim, mindegyik élt. Kettő, azaz kettő manóvár kontesztálta csak a a a, a zónát. Ott állt még a az Earthbornom, aki be tudott volna menni a manóvárokhoz, ő is oda tudott volna még sétálni, főleg úgy, hogy, hogy igen, oda tudott volna sétálni, tehát ő, ő még a mínusz két speed ellenére is ö, el tudta volna őket nyammogni, és onnantól fogva rajta álltam a zónán, tehát már dominálok. És neki pedig nagyon sokat rá kellett volna áldozni, hogyha meg akarta volna ölni múlgot, és nem tudom, hogy tudott-e volna bármit berakni úgy a zónámba, hogy, hogy azt én ne tudjam rögtön kitakarítani, és megint dominálok, még ha megölni múlgot akkor is. És utána berakott volna megint valamit a zónámba, és ott már ugye az őrzborn az már be tud indulni, mert ott már azért vannak povok -ok a Úgyhogy, úgyhogy ott már az azt szerintem folyamatosan takarított volna, és nem lett volna mi megölje. Úgyhogy onnan már folyamatosan tudtam volna szerintem dominálni. A másik oldalt pedig gyakorlatilag még ott állt három runeséperem, meg az axerem a... a, a a másik zónán, és ott meg csak ilyen kajazi asszaszinok meg ilyesmik voltak, és az amire kajazni asszaszinok megölték volna az axeremet, addig átelt volna egy fél év, úgyhogy ö, úgyhogy igazából azt annyira nem féltettem, úgyhogy azon a zónán kb elviaskodtunk volna a végtelenségig vagy csak fogom és áthúzom az axert, hogy segítsen takarítani a másik zónán, úgyhogy ö, úgyhogy igazából ennyi, úgyhogy még úgyis szerintem nagyon jól álltam Uh -huh. hát, de úgy, de a kajazikta az axelt elhúzni azért nem annyira könnyű, mert a kajazik uh, elég kemény freestrike-ot adnak, uh, mert ugye a pop 12-ben még backstrike-osak is, és a freestrike-os az konkrétan backstrike-os, és arra azért érdemes figyelni. Hát igen, csak úgy, úgy volt egyébként az egész, hogy ott oda raktam le a másik zónára a falat, és úgy állt, hogy a falon középen állt az axel, és a két-két oldalán pedig a... a egy-egy runséper, Tehát nem volt még, tehát hogy nem tudott volna azért olyan egyszerűen volna hozzá, úgyhogy nem öltem volna meg őket, mert a runséper csak a saját lábára rádobja, ugye, a, a, mi az a bombát, és hogyha már nem is találom el, már akkor is boss, meg a blast azért meg tudja eléggé nyomogni. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy nem lett volna akkor a probléma, és szerintem ott nagyon jól álltam volna egyébként szenárióval. Úgyhogy Szóval akkor könnyű verseny volt, mindent megölté. <gül> Fe, igazából a fefés meccs volt az, ami egy kicsit megizdasztott, de inkább azért, mert nagyon el, el, el, elbasztam azt, opá, Rated, hát, PG-13. Uh, volt, volt, volt, volt már, volt már, volt második. Jó, mindegy, mindegy, szóval, hogy igen. Szóval, hogy, hogy ott nagyon elrontottam azt, amikor kétféleképpen szedhettem volna ki az admon t és akkor megölöm a, a, a bronzbekét, és utána nem maradt volna semmi, úgyhogy azt az utána nagyon megizzadtam és ott csak az óra mentett. Hát nem feltétlenül mentett meg az óra, mert ugye utána még ott volt az Earthborn, ami, ami beállt a bronzbeknek az útját, de azért ott már jobban izzadtam. Úgyhogy az, az, egy, az egy keményebb meccs volt nyilván azért is, mert Fefe, ő, ugye veterán, és hiába nem ismeri a listát, tudja, hogy hogyan játszon egy szenáriót, hogyan fenyegessen, stb. stb. stb. Úgyhogy, úgyhogy az, az azért izzasztó volt eléggé. Mondom, arra a meccsre kíváncsi lettem volna, hogy igazából Máté hozza azt a, azt a listát, mert ő nem futott volna ki kb. 90% az időből, úgyhogy de persze egyébként lehetett volna azt a meccset még úgy is úgy játszanom, miután meghalmolik, hogy, hogy kifuttatom az időből. Mert én csak pontosan az történik azon a meccsen, hogy csak megyek előre a falon, és itt tolom fel. Tehát, hogy ez történik. És várok arra, hogy meghalljon valamilyen úton, módon az Orin Midwinter, hogy utána beinduljon a Rampager gépezet. Mm. Más egyemet szeretné elmondani a kazuár versélyekről, kinek ajánlod, kinek nem ajánlod, és mikor, mikor tiltanak ki téged onnan? Ö... Most már kitiltott, Máté, úgyhogy az, ez volt az utolsó hazuáj szereplésem, mint játékos, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a meccseket, és lehet, hogy fogunk majd, hogy biztos fogunk majd ott is találkozni, de lehet, hogy ezek után csak úgy, mint nem tudom, hogy valami szervező asszisztens, már beszéltem Mátéval erről, hogy neki úgy is ezernyi Profi dolga van, akkor... Igen, akkor, akkor csak kamerátnak az állításán, meg kibekapcsolgatásán, meg ilyesmiken segítek, úgyhogy nyilvánvalóan szabálykérdésekben nem, mert ahogy látszik még nagy hiányosságaim vannak, úgyhogy ebben lehet, hogy nem. Nem, nem legjobb engem kérdezni, de semmi gond, uh, mit akarok mondani. Ja, úgyhogy, úgyhogy most már nincs több hazuár, de még attól függetlenül lehet, hogy fogtok látni valamilyen formában, úgyhogy uh -huh. szóval ennyi. De egyébként tudom ajánlani mindenkinek, aki mert tisztán látszik egy csomó, tehát hogy sok játékos, aki oda megy, nem igazán, tehát hogy ez a legnagyobb játék forrása, és nem tudom, és a legnagyobb, nem tudom, denzity-vel vagy sűrűsége a játék, az a kazuár, tehát hogy egy hónap alatt a kazuáron játszik legtöbbet. Tehát a legtöbb meccs az, az, az, az inkább ilyen ö, barátságos, ö, teljesen ilyen... ilyen... Én, én azt hallottam, hogy ezeken a versenyeken nincs barátság, csak, csak vér pányását, <gül> hát ez durvább. Hát ez igen, igen, igen, ez a, ez a durvább, ez a verseny, mint a, mint a veterán verseny, na ez nem igaz, úgyhogy itt lesz randás, nem Egyébként nem. Én nem úgy érzem, hogy nem. <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy amikor, amikor nincsen óracsaptatás, <gül> akkor az se durva. <gül> nem, nem, nem, nem, nem, én nem érzem, én elmondtam már neked is, én a veterán versenyt sem érzem durvának, de azt majd elmondom azután, hogy elmondom a kazuárt, hogy mi a véleményem, hogy ne legyen ilyen összefolyás, hogy, hogy szerintem ez egy jó, jó hangulatú verseny, mert mondom, a játékosok többsége itt játszik a legtöbbet, ez gyakorlatilag olyan, mint szerintem jobban, közelebb áll egy szervezet, mondjuk klubnaphoz, mint, mint egy, egy olyan nagyon véres, nagyon játék, játékszabályokra annak a centire pontos hoz kötődő, nem tudom, ilyen profi versenynek. Úgyhogy aki nem tudom, nem tud lejönni klubnapra, de szeretne nem tudom játszani egymás után sokat úgy, hogy ott van egy judge, aki meg tudja mondani, hogy mi a situ, jól meg van szervezve sok ellenfél van, van egy kis ö, jutalom is a végén, hogyha jó helyet érsz el, szóval van izé, tehát hogy van, van ösztönzés is, ö, meg amúgy is egy nagyon jó hangulatú rendezvény, akkor érdemes lemenni, mert nem fogják az izé, ö, nem fogják megenni a lelkedet, és nem tudom utána kiköpni a, a szemét kupacra, és azért, szóval hogy ez, ez nem fog megtörténni. Mindenki olyan, tehát hogy legtöbben még ott, ott nézik csak meg a másiknak a kaszterét, a listáját, nem igazán tudják, hogy mi az situ, úgyhogy ilyen, ilyen teljesen ilyen, ilyen klubnapos feeling a dolog, úgyhogy ilyen szempontból. Más tiltottak ki a kazuárról, eredmények elemények alapján, hogy te vagy az első, aki, aki kifejlődtél, és most már túlveszélyes arc vagy vagy? Túlveszélyes Nem hiszem, én voltam az első, úgyhogy... <hállt> <gül> elnyertem az első kitiltott járó díjat is, úgyhogy így van. Viszont kupát nem kaptam, úgyhogy ez most, ez egy Máté, ez, ezt én örökre a lelkem nem fogom. <gül> <gül> nem, még azt sem kaptam. <gül> <ugyan>. <gül> igen, igen, igen. De mondom, ahogy írja Máté is most chatten, igazából ez egy promóció. <gül> úgyhogy Előléptettek, és most már nem kell többet bizonyíts, tudják volna. Négy forduló volt a kazuáron, az mennyi idő alatt ment le, és mennyire fáradtok el fejben, hogy hogy bírt -e itt az a nagy, nagy többségnek, hogy bírt -e? Erről volt egy érdekes statisztika, mert Máté a, a hogy melyik körben hány szenárió, hány attrition, hány óra, hány Kasterkill volt, és az úgy, úgy, úgy, úgy tűnt a dolog, hogy a második kör végére fáradtak el, vagy a második körre azt hiszem, ott is írja egyébként, hogyha olvastad, a csetet, azt a második körben tűntek legfáradtabbnak az emberek, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Azért hogy nem kaptak ebédet, vagy hogy vagy, vagy, vagy, vagy akkor ettek, és utána beütöttek a karakómat vagy hogy volt ez az egész <tos> Szerintem akkor ment le az első meccs, ugye? És akkor jöttek a nagy sokkok, ugye, hogy úristen... <gül> úristen, kikaptam. Í úristen, így van. <gül> így van, hogy, hogy úristen, kikaptam, vagy úristen, nyertem, de hogy nagyon megizzadtam, és akkor a második az egy ilyen felépülő kör volt szerintem így a, így a nagy sokból úgyhogy szerintem szerintem az történt, és utána a harmadikban és a negyedikben jól látszott, hogy hogy, hogy ott az emberek kicsit uh, már beleszoktak, ott már akkor ösztönösebben mentek a dolgok, meg uh, simulék, vagy gördülékenyebben. Uh, viszont a negyedik körben pont az az érdekes, hogy volt, az enyém azaz ilyen 20 percnél volt az én kasterkill-em, de volt egy 10 perces kaszterkin és úgyhogy ott egy ilyen ott egy ilyen nagy, uh, lehet, hogy ott is meg kicsit be voltak fáradva néhányan. És ott azért az megtörtént. Úgyhogy nem tudom, a 10 perces Kasterkill egyébként, ott egyébként a, a, az analízisunk olyan szempontból bejött, hogy ugye Csaba meg harmadik lett, úgyhogy, úgyhogy azért láttunk lát, láttunk azért jó dolgokat szerintem, hogy hogy meg mi, mi történnek a dolgok, de az a lényeg, hogy most ez egy nagyon nagy önfényezés van, most ide hányok mindjárt, jó, mindegy lényegben. <gül> ott az volt, hogy hozta, ugyan, amit te mondtál, hogy milyen jó assassination lista, a dupla ravagóros Lilith lista, és felrakta ellene a csata az Elkreos, és a második körben azt hiszem, a, az El Lilith az leasszaszinésölte az Elkreoszt. Hát gondolom, nem olyan nehéz lelőni csiga, meg valószínűleg nem full campet küldt előre, mert annyira nehéz Elképzelni szerintem a szepiklirító az a szénését, hogyha már nem, nem, nem szívtam meg egyszer-kétszer, hogy ez tényleg ezer kilométerre erőnek, és, és sokat fordnak rá, hogy plusz még ki is gyújtanak. Jó, a kreatív, nem lehet kigyújtani, de azért négy darab pusztól, plusz 15 az azért leviszi az öleget. És... Igen. És úgyhogy még úgy, hogy ott voltak a raptorok amik helyet csináltak, úgyhogy volt rálátása mindenkinek, az összes mindenkinek, aki maradt még, úgyhogy még Lilit is sebzette Ecreózba. Meg is nézem gyorsan a Sacrosanct-ot, hogy, hogy ez olyan használható egy ilyen esetben. Azt mondja, hogy mondjad, én kikeresek itt valamit, mert kíváncsi vagyok. Úgyhogy, úgyhogy az, az, az ott volt egy nagyon gyors caster kill, úgyhogy akkor a az első és a harmadik hely, az mindkettő nagyon gyors kaster kill -el el is döntött, úgyhogy ott egy ilyen nagy dominálás volt mindkettő játék, úgyhogy nem volt kérdés, hogy ki lett a, az első meg a harmadik. Úgyhogy de hozzá kell tennem, hogy ehhez kellett nekem a power up, hogy ez így biztosra megjöjjön, mert különben azért macerás lett volna, bevallom, hogy akkor tizekre találom a... a Tizekre találom a, iruszkod. A, az iruszkot, de egyébként még úgy is meg lehetett volna, mert tudok ugye, hogyha még úgy is begódolom meg minden anyám kínja, ugye marad négy, négy furym, és akkor meg tudom csinálni azt a Westboostól, Westboostól, és akkor azért tízre újra dobva, még úgy is átlagon el meg lett volna, úgyhogy ö, Úgyhogy, úgyhogy még úgy is meg lehet volna, mert ugye kettő már bent van, hogyha csak azokat találom el, ugye? mert még lehet mázlim az dobások miatt, lehet dobhatok még tízet két kockával is, de mondjuk, hogyha az nem történik meg, akkor is kétszer dobhatok újra tízest, tehát hogy, hogy annyira kell célszámra, és utána már kettő bent van, úgyhogy úgyhogy az 7 plusz 2, az 9, és pont 18 sebes, úgyhogy az is átlagra meg lett volna. Úgyhogy úgyhogy ezért így is rápróbáltam volna, annak hmm. ellenére, hogy nem, főleg úgy, főleg úgy, hogy, hogy ugye be is fíteltem mögé, tehát hogyha ott irusz bármit akart volna költeni, akkor ott az rögtön meg is ölte volna, hogyha ezért az uh -huh. lett volna. Úgyhogy hogy már akkor, akkor ott tényleg az, már az nekem csak egy, hogyha múlg már besétál a, a kaszterethez, az már egy jó szituáció. Úgyhogy úgy éreztem. Úgyhogy, jó. Ja. Kazuánról más egy evet szeretnél elmondani. Ö, szerintem minden nagyon jó rendezvény, és köszönjük Máténak a szervezést és a sok munkát bele. Úgyhogy, úgyhogy tényleg rengeteg munkája van neki is benne ebben a dologban, meg a szép bannerekben, amiket mindig csinál. Úgyhogy a csirke az mindig ott van a kazuáron, vagy nem tudom milyen állat az. A kazuár versenyek szuper Photoshoppos benője, úgyhogy Na, ö, elkeres, az egész a Tényleg? Aha. Ezt, Miért? Ez követeli a nézésedet. Hogy milyen jó a csirke? mi? <sírt> <sírt> <sírt> <sírt> Nem szóval ki. Kív... Szóval köszönjük Mátének a rendezést, meg a szervezést, meg minden mi egymást, meg hogy így segít kinevelni az újoncokat, így, illetve teret ad nekik, hogy küzdjenek egymással. Szóval Megköszönjük a kantinának is, <sírt> hogy ő meg, ő meg helyet ad. A rendezvényre. Egyébként pont azt beszéltük, hogy már folyamatosan jönnek az új arcok, és érdekelnek a hazu erényet, és nem lesz elég még a kontinensnek a befogadó képessége se. Hát Nem, azt sajnos el, el, elértük a veterán versenyekkel is. A, a, a, ugye gyakorlatilag jó lenne 16 főt valahogy besűjteni, én úgy 12-t tartok itt jónak. Most ezekkel a ventilátorokkal, nem tudom, mennyit segít, gondolom nektek is segítettek a ventilátorok valamilyen szinten kiszerlőztetni. Nem segített semmit. Ilyen Máté. és akkor, akkor, <gül> akkor mindegy. Szóval igen. igen. olyan kritikát, hogy véleményt hallottam a, a kazuára kapcsolatban, mert tudom, szóval, hogy valamilyen szinten ezt a félelmet hoztam én is. Hogy, hogy mi van akkor, hogyha vannak olyanok, akik nem, nem akarnak majd tovább lépni arról a, szintről, a, a az erről a kazuál versenyzős szinten, hanem azt mondják, hogy nekik ők, ők, ők, ők, ez, ez, ez megfelel, és nem, nem, nem, nem lépnek túl 50 pontra. Ön szerint mennyire lesz jellemző itt a. Itt a az embereknek, hogy mennyire fognak megállni 30 ön és hogy a politikátálban jó-e vagy rossz, vagy jó, hogy egy réteg a 30 ön és nem megy tovább Hát, hogy... Szerintem. Úgy van, hogy az 50 pontos verseny szerintem lehet egy kicsit tényleg ott sok embernek, aki ott van a kazuáron, pontosan azért, mivel, amit mondtam, hogy egyébként nem olyan sokat gyakorolnak, meg nem olyan sokat játszanak, mert esetleg nincs idejük, vagy nem tudom, nem tudnak lemenni, hogy, hogy nagyon sokan ezért egyenlőre nagyon meg félnek az 50 pontos versenyektől, és ugye néhányan, most nem tudok, nem mondom nevet, vagy hogy mi, meg hogy, de ugye néhányan játszottak már egy-két veteránnal is, és, és ez a teljes reménytelenség uralkodott el rajtuk, és akkor ez a vált átfordult, hogy nem, nem, én akkor se fogok elmenni a veteránverseny, és akkor se fogok elmenni, és stb. stb. Itt pedig szerintem ugye az a probléma, hogy ugye a veterán versenynek a egy jelentős százalékát, ugye főleg a létszám miatt, meg tényleg azok a veteránok teszik ki, akiknek éves, meg több száz játékos előnye van ezekkel a játékosokkal szemben, és, és ott tényleg elég kilátástalan küzdelmek lehetnek, és ugye pontosan a létszámból adódóan, hogyha már van 8 ilyen játékos, aki eljön, akkor már nem mondhatod azt, hogy jó, akkor nem tudom, vesztek egyet, és akkor hogy veszteságra kerülök, és akkor majd úgy is játszom a kevésbé jókkal, mert ugye vannak mondjuk 10-10 a versenyek, akik múltkor is voltunk, és akkor abból, hogyha már 8, 8 ilyen elég tapasztalt játékos, akkor utána már folyamatosan ilyenekkel fogsz játszani, és ez lehet egy kicsit megfélemlítő. Uh -huh. ö, mert szerinted ennyire fontos maga a nyerés? Hogy nem, nem, nem csak se szerintem... nyer, nyer minden játékos négymeccset, sőt ugye legtöbben csak ilyen 2-2-es mennek haza, valamikor nyernek, valamikor vesztenek, de ugyanakkor egy, egy veteránversenyen se, se lesz mindenki 0 per 4-es szkórra, szóval nem le. gyakorlatilag lehetetlen is kihozni. Nem, nem ez a lényeg, szerintem, hogy most szóval nem azt, hanem, hanem, hogy túlságosan, alapvetően már nem mész le, mert túlságosan ö, félsz attól a szituációt, amikor egy sokkal nagyobb játéktudással, meg esetleg sokkal jobban felépített listával ö, lista ellen kell játszanod, uh -huh. és ö, és, és, az, és az már annyira nem, nem vonz szerintem pár ember, de erre meg azt tudom mondani egyébként, hogy, hogy itt meg lehet nézni az olyan játék. Tehát, hogy itt pedig szerintem már ilyen szempontból egy nem rossz hidat mutat az, amit mondjuk nem tudom, én is, meg Féri, meg Csaba is azért. Azért mi lemegyünk így mindkettőre, pedig, Ö, pedig azért... Hát a... úgymond úgy mondom, abból az irányból, a kazuá irányából te vagy az egyetlen, aki, aki eljött veteránversenyre, versenyre, azt hiszem, és a, ugye a Fefe, a Féri, a Kó Csabi, meg akár maga Máté is pedig a veterán közekből lép vissza egy szintet, hogy, hogy a másik frakcióját fölépítse meg gyakoroljon vele, de szerinted mivel lehetne motiválni ezeket az embereket, hogy, hogy tegyenek egy, egy, egy veteránvásnyen, még akkor is, hogyha hogy ott minden megcsügete a Szerintem nem annyira szörnyű voltam én is ö, olyan versenyeken, ahol egy az összes vagy nem és nem, nem ment úgy, mert még nem, nem tudtam annyit. Hát szerintem egyedül le kell rombolni ezt, a, ezt az elhibázott mítoszt, hogy mekkora nagy, nem tudom, Egymás vérének a vevése, és ez az ilyen nagyon szigorú, ha elrontottál egy minincs mozgást, akkor ott vége az aktivációnak és izzése, stb. stb. Vagy hogyha egy nem tudom, vagy, egy fél, nem tudom egy még nem aktiváltál, de elfelejtettél fókuszt osztani, akkor az ellenfel azt mondja, hogy nem, nem. Az, az már nem lehet, mert hogy ez már nem, nem tudom milyen féz, és most már ezért, szóval nincsenek ilyenek. Ilyet, uh... ez az, hogy elő, elő előjött a Rudinak a battle portjával, hogy elfelejtett fókuszosztani a record ére, aminek a főszerepet szántak a körben, hogy megnézze az ő battle reportjait, és ő ugye ott, ott, se, ott se játszotta vissza ezt a döntést. Már nem tudom, hogy az állapfele megengedte volna neki, vagy egyáltalán meg Megpróbált-e volna ezt, szerintem valószínűleg nem. Szóval ez inkább ilyen önkontroll, hogy igazából, hogyha így jársz, akkor viszont. Jó, de. Ezen... Jó, de nem úgy értettem, hogy ezért, hogy, hogy, hogy, hogy már a körödben, hanem úgy, hogy még azért nem aktivál semmit, de hogy mondjuk. Érted, hogy mondjuk elrontod a. a nem tudom a osztás és nem tudom, és a tüzek leesése, és ha nem tudom minek a sorrendjét, akkor már nem, nem érted, érted, mire gondolok. Szóval nem arra, hogy már benne vagy a körödnek a javában, és elfelejtettél a fókuszt osztani. Tehát, hogy nem erre gondolok, hanem arra, hogy, hogy esetleg ilyen, tényleg ilyen csak ilyen, ilyen abszolút ilyen dolgokat. Tehát, hogy nem, én nem érveztem ilyeneket, még a... Még a hogy nem. Tehát, hogy, hogy hogyha, hogyha például olyan volt, nekem is volt a Amíg a versenyen nem is tudom ki ellen, hogy hogy, izé, hogy, hogy futtattam a bíztemet, mert rá hogy egy fürés után leraktam, akkor mondtam, hogy ó, még forszolnám, és csak akkor forszol, jó, persze forszol. És tehát, hogy ilyenek, ilyen dolgok, ha nem kötnek azért bele, tehát, hogy nem nincsenek akkor ilyen, azért, ilyen, ilyen állati nagy. Szerintem ez az, amitől legtöbben félnek, hogy, hogy, hogy mindenbe belekötés van, meg, meg minimétereken centizés, meg de nem tudom, tényleg ez az ilyen abszolút dominálás, meg rossz hangulat, meg nem tudom, ilyenek, mert szerintem ilyen nincsen. Én, én, én szerintem ez az, ami egyébként lehetne sokat. És, uh, és uh, most, amikor a uh, veteránvársén, hát mennyi ilyen szintuk milyen szitúba? Amiket most leírtál, hogy, hogy mérmételeket kimaradtál. Nem volt egyébként. Uh, igazából nem volt nem volt olyan sok hasonló szituáció, de amikor megtörténik egy ilyen szituáció, szerintem az ellenfelek nem, mint ahogy szerintem a hír járja, nem annyira uh, uh, vérszomjasak ilyen szempontból. Ez ilyen, az ilyen uh, ártatlan hibákat, ami, ami, ami tényleg azt, azt elfogadja abszolút így a, ugye a közösség. Tehát ott játszottam a KC ellen is, és ugye az a grimes listám volt, ami, amivel az akkor volt annak a második meccse, ugyan, mert előtte játszottam Mátéval vele, és, és ő is abszolút elfogadó volt, és, és nem, nem volt abból semmi probléma, hogyha hogyha azt mondom, hogy aktiválom ezt, ó, mégse várjál, nem, aktiválom azt, az sokkal jobb lesz. Tehát, hogy nem voltak ilyen problémák, és én nem éreztem azt, hogy ebből bárki is problémát csinálna az ilyen, ö, ilyen ártatlan dolgokból. Meg nem is ilyen vérszomjas vérszomjasak így az emberek, mint ahogy ez így hallatszik. Ö, igen. Már nem, nem, nem teszem hozzá, hogy ahogy a, ki mondta, Máté mondta azt, hogy, vagy te mondtad azt, hogy lehet, hogy itt azért volt ilyen a verseny, mert mindenki, akinek, aki ahogy nyernie kellett, ott nyert, de ezt nem tudom, de minden esetre nem éreztem úgy, hogy hogy, hogy, hogy szerintem ez egy mítosz, ez, a, ez, a, ez az, ami fennáll a, a kazuár réteg és a veterán réteg között, hogy ez a, ez a mm. nagy szakadék pedig. Uh, amúgy uh, nem teljesen uh, mitoszos, ugye én elég sokat szerveztem, meg elég, elég sokat láttam, de alapvetően itt, itt pár embernek a hozzáállásával van, van gond a, a, a veteránok, hát akik ugye már veteránok, ugye azok már azelőtt megvoltak, ahogy a kazavár verseny egyáltalán létrejött volna, és ők ugyanom, már nem tudnak visszamenni kazuárkodni, kivéve ugye a Fefe, aki, aki visszamegy, mert ő szeret játszani. De lényeg a lényeg, hogy ugye ezeken a problémákon próbálunk dolgozni, <gül> nem mindig sikerül. De alapvetően azt kell mondjam, hogy egy 10-12 fős veterán mezőnyből, kb. 30-40% lett lesz talán problémás, míg a, a maradék 60-70% viszont mindig korrekt mindig, mindig lesz, én úgy érzem, Szóval... Szóval ja, ezeken, a, ezeken a dolgokon... Szóval nem, nem attól lesz valaki... Uh, uh, nem, <gül> nem attól lesz valaki. Máté közben már itt, itt, uh, itt hozzá szeretett szólni, de hát nem tudna már azt a mikrofonja. De hát így van. Szóval nem attól lesz valaki uh, inkorrekt játékos, mert, mert, mert veterán vagy, vagy nem, hanem mindenki, aki a személyiségből adódóan, uh, szóval egy, egy fefe. Például tud szuper jó fejlenni és nagyon jó meccseket játszani, meg, meg, meg tud, uh, tud nagyon hajmeresztő dolgokat is produkálni. Uh, szóval gyakorlatilag egyik verse, így, egy másik verseny úgy, Uh, szóval van, van, van, vannak ilyen, ilyen elvi és, és ugye én legalábbis azon dolgozok, hogy, hogy ezeket az embereket valahogy, valahogy megneveljem, de ez azért, azért ez, ez azért, de ugye egy, egy, együtt jár a nagyon-nagyon kemény fejlődéssel. Igen, igen. meg a mátri, is, hogy erről. Na, és hogy büntetni kéne, de hát akkor akkor viszont teleg teleg akkor mindenki ki kéne csak és akkor az egy pár ember egy, egy pár ember, uh, <gül> ember meg, meg, meglepőd, <gül> hogy, hogy ő azt hisz, hogy, hogy nem is nem is volt inkorrekt, de én igazából nem uh, szóval nem, nem nem mondom azt, hogy uh, hogy, hogy rosszak lennének a veterán versenyek, hanem vannak problémás mecsapok, problémás -ok, egy, egy jó fefe kontra az az, az mindig, mindig nagyon látványos, és pedig ők ugye nagyon jó haverok, és, és aztán mégis olyan szinten képesek összebalhézni össze dolgukon, hogy, hogy az nem is magáról a játékról szól, hanem csak így, így nem tudom, teljesen, föl, teljesen fölöslegesen uh, belemennek ilyen, ilyen hülyeségekbe. Már még van pár, pár ilyen legendás páros, akik viszont ugye... <gül> legendás páros? <gül> igen, igen. Szóval, és gyakorlatilag mivel... Uh, de mondjuk a legutóbbi veteran versenyen, ahol te is ott voltál, ott viszont minden, minden, minden szépen lement, csak, csak Máté volt problémás. De hát néha neki is kell hozni, hogyha a másik nem hozzák a szintet. Úgyhogy hogyha az egyik nem, nem csinálja a fesztivált, akkor mindig megkezdi a másik, úgyhogy. De alapvetően végig lehet játszani egész egész jól, egy veteránversenyt úgyhogy. Nem, én úgy érzem, hogy tényleg, hogy nem volt semmi. Volt. Meg ugye az, az szerintem egy nagy mozgatórugó lenne, hogyha, hogyha egyszerre több kazuár játékos eljönne. Tehát nem úgy, hogy egyedül azt kéne mondani nekem, hanem mondjuk hárman, négyen, öten azt mondanak, hogy jó, akkor most elmegyünk együtt mindannyian. És akkor lehet, hogy összekerülnek egy izére, egy-egy veteránnal is, de lehet, hogy utána egymással is tudnának játszani, és akkor legalább 50 ponton ők is tudnának játszani, és hasonlók. Szóval mm. szerintem az, az egy nagyon-nagyon ösztönző dolog lenne, és szerintem úgy sokan eljönnének, hogyha azt mondaná együtt négy-öt, ilyen kazooár és akkor most elmenjünk 50 pontos versenyre. És ez szerintem úgy hát másokkal barátítva. Kv kvázi lesz lehetőség, ugye szeptember 27-én lesz a hét, és ott 42 pont, lesz a 42 pont lesz a szint, és ott viszont végre lesz egy olyan mezőny, ahol ugye 36 játékosnak lesz hely, úgyhogy talán ott, ott, ott mindenféle feltészültségű, meg sereg, seregű ember eljöhet és játszhat, és aztán utána majd a mezőim szétválik. De, de azért én is mindenképpen ezt szeretném elérni, hogy ugye a két, a két, a két tábor úgymond ugye, tudja, tudjon keveredni, de ugye a kazuára ugye veterán nem mehet, és ugye valószínűleg nem is, nem is akar, mert nem magam szeretné elvenni a, a helyet, meg ugye, mert te, ahogy a kazuáraknak van föntarsz a maga a hely, úgyhogy ö, csak ilyen, ilyen különféle ilyen, ilyen dugi helyekre lehet befélni veteránként, úgyhogy az a tapasztalat átadása, az így nem történik meg, hogyha, hogyha nincs, nincs keveredés. Mert ö, megtörténhet az, hogy mondjuk elmész egy kazuár versenyre, és és aztán lejátszol, lejátszol jó pár ilyen is és egy szabály, mert mindig, mindig rosszul alkalmazol, akár ezt, hogy, az, hogy a Shield Warp megszűnik, nocturnal, vagy akármi is, és aztán ugye ez, ez rögzül, és aztán utána sokszor, sokszor nehéz utána ezt, ezt, ezt kinevelni az emberekből. Szóval, Szóval, ja, ezen, ezen még szerintem fogunk beszélgetni a, a jövőben erről, erről az egész dologról. te vagy, a, te vagy a, a szemem és a fülem, ugye a veterán fronton, mert én, én ezeken a rendezvényeken nem megyek, nem járok el, nem, nem, nem fogom, vagyis szóval nincs is időm rá, másrészt nem, nem akarom a másra elvenni a lehetőséget azon a szinten. Úgyhogy ezen... Ugye ez a, a, úgy érted a kazuárfrontal, nem? A, a kazuárfrontal betelen verseny meg, meg azért de, de. nem játszok, mert én, én szervezem, úgyhogy néha azért néha beszállnék egy-egy körre, de ugyanakkor meg, meg szervezni is jó ezeket. Szóval az is egy jó élmény tud lenni, hogy össze tudod hozni ezeket a meccseket. De amúgy ami viszont százszázalékosan uh, mítosz, az, hogy a veterán játékosok uh, annyival többet játszanának, mint, mint mondjuk rá az átlag kazuák. Legalábbis jó, jó mondjuk rá, itt, itt van mondjuk rá a dobák zoni. Ő <gül> szerintem több, több járt, több, többet nyomott ez a fél év alatt idén játékot, mint én az utóbbi két évben. Úgyhogy uh, Ja, ott is változó, vannak a kazuárok közt is sűrű, sűrű lejáró emberek. én Szóval ott van például a Nessosz, aki szinte, szinte csak a versenyekre jár le, mert ő is azt szereti, hogyha, hogyha tömören tud játszani 3-4 meccset egy nap, és, és akkor megéri neki az egy napot rátszállni, feláldozni az életéből. Hogy telek tud játszani párjátékot pár is, és azt olyan ellenfelekkel, akik uh, ugye mindent megtesznek uh, ellen a győzelemért. És uh, szóval a vetelnek se uh, játszanak igazából olyan sokat hát, uh, hát a kazuárokhoz képest, de igazából én, én, én se jutok le annyi szór, olyan sűrűn, és tudom pontosan, érzékelni, hogy ki, ki mennyit jár le klubnapra, meg ki mennyit jár le nem klubnapra. Szóval a legtöbb szerdán most már nem nagyon tudok ott, ott lenni, vagy, vagy, az, vagy a szerdán, vagy, a, vagy ha pont versenyhíd van, akkor szerdán biztos nem tudok lejutni. Úgyhogy ezek ilyen, ilyen érdekes dolgok. De amúgy a, a, a ligán, ligán keresztül viszont ugye valamilyen szinten tudom követni, hogy ki, ki, mit jár, ki mennyit játszik és mik a népszerű frakciók és ezek. Úgyhogy majd erről a ligáról is lesz egy ilyen brainstorming. Akár lehetne a következő beszélgetésünk témája, hogyha jön, jön a szeptember, jön, a, jön az ősz liga, mindenképpen, hogy tényleg szerezni valamit, és akkor ott lehetne pár ilyen ötletet meg, megvitatni, hogy mi lenne a jó. No, no. szeretnénk -e még valamiről beszélni ma este, esetleg Máltén valamit írhatna. -e? Máté, Csett, valami eszedbe jutott, hozzáfűzni való? Betúzzat! <sínt> <sínt> valamit a kazuárral kapcsolatban, mint szervező, mondj valamit a kazuárral kapcsolatban. Mondj valamit, és mi beolvassuk Igen. kinek <sínt> imádja őket, imádja őket és kazuárjaid. Azon üzeni nektek, akik és hallgat egy imádeket. Úgyhogy hozzátok neki a sört. Ez, a, ez, a, ez az üzenet lényege. Ja, nem, hozzátok neki a sört. Ja, illetve még annyit hogy igaz, hogy most akkor ezek szerint. Igen. És azt mondja, hogy a következő a szeptember elején van, mert addig szabi. Tehát úgyis egy hónapban egyszer volt, úgyhogy... Uh -huh. Igen, most már kezd valamilyen szinten sűrű lenni a, lenni a napirend, ugye? És a, a, a, a, a havi, havi leosztás, ugye minden hónap végén veteran verseny, hónap közepén e, kazuár verseny. Aztán most, e, hogyha te előre akarja hozni a kazuát szentember elejére, viszont a veteránt is meg kell nézni, mikor tudjuk megszervezni. És ugye a Augustus 20-i mm. hétvége is van mert akkor mindenki jókra, jobbra, balra, úgyhogy az majd az ki lesz találva. Hát igen. De hát... Ja igen, és amit akartam mondani, hogy ahogy hallottam, akkor most két press is van itt az országban. Így van, én vagyok és a Máté hogy most már ez végül, kap, kapunk, kapunk pontokat is ezekre a versenyekért, és ez jó. És nem, nem, én és Máté, ez így megy. A, most például szed Szelán, mindenig minden igaz, már négy embernek fogunk demo játékot tartani. És, és aztán megvártjuk, hogy, hogy, hogy, hogy ki milyen hozzáállással vág neki a játéknak. Lehet, hogy valaki ilyen szépen óvatosan fog belekezdeni, és aztán még a kazuár versére is vac vacogba megy le, és, és lehet, hogy valaki pedig ilyen, ilyen, ilyen, ilyen túlfejlett oldás lesz, mint te. És rögtön, rögtön, rögtön bele a csapa leg, a leg, legkeményebb ö, mezőnyben, mert ugye te azt megcsináltad, hogy úgy jelentkeztél a wtc és csapatba, hogy, hogy még igazából annyira nagy elképzelésed az egész játékra nem volt, vagy, vagy téved? Ez egy kicsi, kicsi volt már. <síns> <síns> Ez azért. Így így volt. Hát igen, igen, igen. De hát nekem mondjuk ott volt egy, kb. egy éves, elég kemény MTG verseny hátterem, úgyhogy az azért, azért játék, játék, most érted. Aha. És mi, mi, a, mi, a, mi a hasonló a magic képest itt? Vagy mi az, amit a One machine közös közösség mások csinál? Hát a Magic az azért egy kicsit más. az Gyakorlatilag ami közös, az ugye a, a Vers, tehát, hogy ami amin közös a két játékkal kapcsolatban, az a remek uh, verseny. Tehát, hogy maga a szabályrendszer az mindkettőnek annyira jó, hogy nagyon jól lehet ráépíteni egy versenyközösséget, mert annyira pontos, annyira jól lefektetett, annyira van, annyira komplex, hogy, hogy erre ez egy nagyon jó versenyközösséget tud szülni. Úgyhogy ez az, ami közös. De egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy hogy, hogy a magic a verseny az olyan szempontból az egy sokkal pörgősebb dolog, mert egy sokkal több meccset le tudsz játszani rövidebb idő alatt, és, és ugye a meccsek ugye rövidebbek, és, és az egész játék ugye az egy pörgősebb dolog. Tehát, hogy az, az érzetre az, az, egy, az egy sokkal pörgősebb valami, illetve ugye pontosan ezért a végjátékok, azok sokkal kiforrottabbul zajlik. Tehát, hogy miután lezajlanak ott, általában mennyit hat vagy hét menetet ját, nem? Mi? igen, öt vagy hat menetet játszottunk addig, ameddig mondjuk egy ilyen nagy nemzeti versenyen, ameddig eljutunk a top nyolcig. De utána még vannak top nyolc meccsek is. És akkor a top nyolc után még van akkor a, a harmadik helyér, meg az első helyér is meccs. Tehát, hogy ott ott, ott, ott ott úgy van azért, hogy, hogy ott, ott, ott több ilyen specifikus küzdelem van, ott, nem, ott, ott, ott ugye ez a top 8-as rendszer, ez még lehetővé teszi azt, hogy, hogy benne vagy a top 8-ban, és akkor hiába neked vannak a legrosszabb pontjaid, még onnan is nyerhetsz. Tehát, hogy így, és már lejátszottál hat meccset, de még mindig nem döltél, el, hogy ki nyer, mert gyakorlatilag fehér lappal indulsz a top 8-ban. Igen, Tehát, attól, hogy úgy van, hogy akár egy veszélyhez is meccset, a, a, a, a, attól, hogy bekörülsz a top 8 és utána onnan még mindig van siér a győzelemre. Így van, így van. hogy egy, egy, egy új, újabb torna indul, és a többi embert akkor szélnekeresztik, vagy ők akkor játszanak valamást közben? Uh, hát általában úgy van, hogy, hogy, hogy vagy van, van mini event, ugye a nagyobb rendezvényeken, hogy akkor játszanak egy draftot, amikor bontanak kártyákat, és akkor abból rakják össze a paklikat, vagy pedig nézhetik, hogy mi történik a Top 8 meccsein. Mm. Úgyhogy ennyi történik, de igazából ott, ott a nagy rendezvény véget ér a többieknek, de még vannak ilyen mini-jelentek, amik jók, mert akkor játszhatsz, draftolhatsz, ez meg az meg a masz vagy csak dumálhatsz többiekkel, vagy nézheted a Top 8-at, de hát az a lényeg, hogy aki van esélyed, vesztéssel is bekerülni a Top 8-ba, és utána még nyerhetsz. Úgyhogy ez a ez az, ami jó benne, de ilyen szempontból, tehát, hogy maga, mint játék, az ugye más, mert ez egy kártyajáték, az, az pörgősebb, gyorsabban megvan, ez meg ugye egy, egy board game, itt, itt azért hosszabb idő, sokkal jobban kifárad itt az agyon egy játék alatt, mint ugye ott mondjuk idő miatt is, meg ott azért sokkal, az, az más ilyen szempontból, de de itt azért ez egy más élmény, az, amikor, uh, amikor valós, tehát fizikai kiterjedéssel, uh, fizikai kiterjedéssel, bíró figurákat helyezel, amit te festettél, ami, ami mégiscsak azért egy, egy, egy egészen ex, exkluzív élményt nyújt. Úgyhogy. Uh, Úgyhogy, úgyhogy az, az, az, én, én azért is váltottam egyébként, mert, mert én úgy érzem, hogy ez egy sokkal maradandóbb élmény egy saját magad által összerakott és festett sereggel játszani, amit az asztalon te irányítasz és te mozgatsz, mint egy, egy kártyajátékkal, meg gyakorlatilag ez majdnem egy 2 dolog, ugye, jó, persze nem de tudjuk, hogy mire vonatkozik, és és, és gyakorlatilag folyamatosan cseréled a, a paklidat, mert az új, ahogy jönnek az új kiegészítők, gyakorlatilag ugye a kártyákat már nem használhatod, bizonyos időre visszamenő kártyákat a versenyeken. Úgyhogy legalábbis a standard formátumban, ami a legnépszerűbb formátum, és a nemzeti uh -huh. versenyek is azon vannak, és ez már nem használhatod, úgyhogy gyakorlatilag folyamatosan cserélődik, hogy mivel játszol. És azért az, az, az az azért egy idő után egy kicsit olyan hát nem ez ad van, semmi... Ez igen, van, nem? Ezt mondjuk megcsinálta a Games Workshop is ezt, ezt, ezt a dolgot egy egy, egy, egy, egy ö, frakcióval, meg egy figurákkal, hogy kiöt egy újabb kódex, és aztán hopp, ennek, ennek meg annak az egységnek, vagy ennek meg annak a fegyvernek, egyszerűen már nem volt szabálya, és akkor ja. ö, bálkodtad le a figuráról. ez, ez az elég <gül> szóval, szívás. Szóval, csak egy példát mondjak, a nevedi egyik kiadása váltott, a többi kiadása a kódex és én pont akkoriban kezdtem el a 40 és vettem, ö, vettem egy csomó, ö, hát ilyen apró, aprós szörnyecskét, ami tényleg ilyen kábbi, még a Bulovertől is olcsóbb, és hasonló statusatokkal rendelkezik, szóval ilyen ö, kis gyenge lények, és a és föl voltak szerelve egy bizonyos fajta fegyverre, és a gv az úgy van, hogy egy figurához több fajta fegyvert használhat és akkor megkapod a dobozban, és azt föl kell ragaszgassod, és akkor de, amit felragaszottál, azt tudja. És hogyha nem mágneses, az egészet, akkor talán egy figura kb. egy féleképpen használható versenyen legálisan, mert megvivezte lehet, hogyha egy fajta fegyver van rajta, de aztán másként használhat és azt az az, egy kiadásban kijött egy ilyen nagyobb szörny, aminek az a képesség, hogy ilyen kis figurákat szült le. Csata csat közben, viszont a, ami ilyen figurákat az leszűlt, az egy másik fegyverre, és csak azzal a fegyverre jöhettek, Szóval nem választottál, hanem ez a, az volt egy másik alapfegyver. És akkor pont egy... pont egy verseny előtt volt az, hogy hú, hát akkor meg kell találni a legalitásnak, akkor fogtam, és akkor ilyen 20-30 figuráról levággostam, festett figuráról szikével levággostam a kezeket, és aztán műanyag kezeket ragasztottam fel helyette, hogy, hogy legális legyen a listában, amit hozni akartam. Mert természetesen az a fegyver opció, amit amikor mi fölt ragasztva, az ugye annak is meg a szabály, és annyira pocsék volt, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag a a sebzés potenciálja fele, fele annyi volt, mint a, mint a legalapabb, plusz még egy pontba került a, az alaphoz képest, hogy gyengébb is volt, és még, még plusz pontba is került, került is volna, úgyhogy gyakorlatilag kellett egy ilyen... E, Máté, Máté provokációval állt a csetem, de most az ő kis provokációt nem fogjuk be mondani az adásban. Ja, hát, mondom, vannak ezek a veteran játékosok, akik ilyen kis kicsit problémásak, és itt a csatán pontosan látod, hogy hogy, hogy vagy ez, hogy <gül> <Igen>. <gül> hogy Jó fej, jó fej, de aztán után, hogyha alkalmazódik rá, akkor kibújt a kis örnek, és akkor ő is csinálja a feszkót. A, na, a lényeg, a lényeg, hogy... <gül> Máté <megy> aludni, <gül> Jó éjszakát, Máté! <gül> hozzá szólni a dolgokhoz. Nem is lassan elérni a két órás időtartamot. Nem, mint hogyha ott ö, valami határ lenne, csak ugye maguk a hallgatók biztos, hogy végig hallgattak én itt. Most a mai gyerekek vannak, hogy beletekernek, kiveszik a lényeget. Hát nem, tudják, nem tudják, hogy hol a lényeg, de nem lehet tudni beletek. Hát ez így van. Ezért, ezért kéne, mint az ilyen egyéb podcastnaknál van tulajdonképpen ilyen, ilyen márkot berakni, hogy ennél a percnél kezdünk el erről írtam, beszélni. Írtam, írtam, de én elfelejtettem, úgyhogy, ö, úgyhogy meg is van, hogy 20 percnél ilyen van, csáskör, a kör, 30 percnél jön a fél is kör, és 41 percnél kezdik a Tobákos döntő hitágyalás. Aztán az az egész megcsúszott egy 5-6 perccel, mert ugye visszatértünk arra, hogy az Olimit játszott a haladik körében. Lényegtelen, mint hogy te is abszolút mondtad ma este, szerintem már nagyon fogunk másról beszélgetni, ha csak te ne akarsz valami témát felhozni. Mm. Elég... Annyira nem. Igen, igen. Annyi, hogy még legközelebb beszélgethetünk, mert szerintem az még sok mindenkit érdekel, az ilyen uh, alap. Tehát, hogy ilyen csak úgy a, a métáról, a megjelenésekről, hogy mi merre, mert hány óra, meg úgy mit játszanak egyébként, mert szerintem még az még sokat segít. Tehát, hogyha most még haladunk a kazuárvonalon, akkor ez esetleg még tud segíteni, amiről, amiről még beszéltünk, hogy a jövőre nézve inspiráció, még arra esetleg összeülhetünk, hogy esetleg a kazuároknak egy kis inspirációt adjunk még a jövőre nézve, meg hogy merre halad ez az egész mostanság. Szerintem a következő menetben, hogyha készülnek fel a következő kazooára, akkor milyen kasztereket nézzenek, meg úgy egyébként mivel játszanak így a, hát a kazuár, vrók, vagy a nagyvilágban. De, de nem akarnak de, de azt, eljön a szintre eljutni. Hát nem csak esetleg, hogy tényleg, hogy mit lehetne. Kifestettek azzal játszani. <síns> <síns> nem, ahogy, ahogy ez egy érdekes kérdés, de, de azért... Van olyan, hogy szóval alapvetően ami, ami jellemzi ezt a orvoslányos közösséget, uh, itthon is de világszerte, és az, hogy uh, röviden elmondva, az, hogy van egy időhiány. Mert egy meccs másfél óra, két óra, ugye, és akkorával 50 ponton ez a szintidő. Szóval ahhoz, hogy te kitesztej új dolgokat, és, és ugye ezeket megtanulod és rájöjj, hogy mi az, ami tökéletesen működik, mi az, ami kevésbé tökéletesen működik. Ugye ezekből le kell egy csomó meccset, de ugye mennyit tudsz, mennyit tudsz játszani hetente? Hat meccset. Ugye, hogyha, hogyha minden nagyon jó össze, vagy akarnak akar túl a meccset, vagy egyet, -egy, kettőt. És ezért nem tudod, nem, tud, nem tudsz annyit, nem tudod kipróbálni az összes dolgot, ami, amit, ami, amire, mondjuk, amit szeretné, és ugye ilyenkor megpróbálod levágni ezt a fejlődési útvonalat hogy megnézed az interneten, begnézed a sikeresebb játékosok, mivel, mit, mit csinálnak, és ugye mostanában kezdett felfutni ez a videózás dolog, most, most már meg tudod nézni a meccseket, és meg tudod nézni, hogy mit csinálnak, de ugye első megnézi a listáikat, megnézzük, milyen modelleket használnak, és e, milyen összeállítás van. És akkor igen, látod, hogy ez azért jó, meg azért jó, hogy az Zerusnak van betalozászja, kell, kell neki valami gyalogos egység, akire ugye azt felteheti, stb. Stb. stb. stb. Vannak ilyen nyilvánvaló dolgok, vannak ilyen kevésbé nyilvánvaló dolgok. És e, magában, formashimban ugye ezen még mindig vannak olyan forcasterek, olyan modellek, amik nem lettek e, nem lettek rendesen uh, kitesztelve és felfedezve, mert pont azért, mert, uh, nem fogsz most elindulni mondjuk egy egy maratonra, Marathonra, azt mondom, hogy most lejátszok 30 meccség gumbjorn uh, húzóra, húzóra, rá nem érzek annyira, hogy, uh, hogy annyira, annyira jó, jó legyek vele. Ugyanakkor hogy a között is vannak egyszerűen objektív erőbeli különbségek, de sokszor ezek a különbségek nem makkorák, mint hinnénk, mint, mint, hogy az egyik az versenykasztel, a másik nem versenykasztel, és azt hiszem, hogy ez a kettő között ilyen háromszoros erőben egy különbség van, nincs, úgyhogy itt van is, hát itt van egy kicsit, kicsit a nyelvi korlátok miatt, alakul ez egy kicsit másként, hogy nem annyira, egyesekről nem sokat merítenek külföldi listákban, hanem járják maguk útját, és néha néha ők is maguk rájönnek olyan dolgokra, amik, amik, amik ugye már, már egy, egy, egy éves ö, egy hát. éve már voltak, és már el is múltak ö, a, a, a métában. Szóval, szóval ez ilyen érdek, szóval, de a lényeg, hogy maga az időhiány az, ami miatt úgy jelezem, hogy, hogy az emberek te is mondtad, hogy mondjuk el a hogy milyen kastereket válasszanak egy versenyre. nem azt mondom is... hogy milyen válasszanak Ezzel is ugye, ugye már ösztönösen uh, szűkíteni próbáljátok azt, azt a hatalmas palettát ami rendelkezésre áll mert ugye vannak vakvágányok vannak ugye ilyen kevésbejuk ugye vannak ezek a szuper optimizált kasterek és de mindig már el, nem elfájtam mit akartam mondani de lényeg, hogy akár lehetsz te nagyon jó egy olyan kasterre, amire ami, sokan nem mondanák azt, hogy, hogy ez, vagy, hogy hozd ezt, vagy hozd, hozd azt, és akár egy kazuát, vagy akár egy veterán versenyt is simán megnyerhetsz. Itt van például a is Dávid, egy rutinos srác, mert ügyesen játszik, ő le tud, le tud jönni egy P-gorsé, ami nem egy szuper népszerű Krix kaster, vagy egy benetrax és ugye végig tudja játszani a teljes mezőt, és meg is tudja nyerni a teljes versenyt ezzel a kettőben, és világszinten ezt a két kasztert, úgy részjátékosok euh, 99 ban nem játszák. De that's ugye maga, maga az ő játéktudása, a rutinja, euh, még ezekkel a kaszterekkel is elegendő elege, elege győzelmet. No? That's szerintem... that's <laughs> És jó, ez benne van. elegendő volt itt az eszbefuttatás, úgyhogy uh, búcsúznék is tőle. Aki meghallgatta az egész podcastet, annak köszönöm. Aztán remélhetőleg uh, egyre egy egy jobban feszünk, mert talán a hangminőség is, is jobb lesz, hogyha úgyhogy szerzek egy új mikrofont, mert úgy tűnik, hogy a mikrofonom uh, hibásodott meg vezetékenek. Nem a laptop mikrofonját kell majd használnom, és jobb lesz a hangminőség. Talán. Te szeretnél üzenni valamit a hűséges hallgatóidnak? <gül> hát játszatok, játszatok, és élvezzétek, és <gül> ennyi. És akinek esetleg meghallgatja, és még mindig ilyen izé, mert most van nagyon sok új játékosunk, nem hiszem, hogy ők elérnek idáig a podcastba, hogyha bele is kezdnek. Lehet, hogy nem jó helyen mondom el, hogy még ilyen sereg választási dilemmában vannak, akkor azt vegyed, ami legjobban tetszik kinézetre. Ezt tudom csak ajánlani. Uh -huh. Tehát, hogy ne azt vedd, ami, amiről ezt mondják, vagy azt mondják, mert az lesz leszel elégedett, mert... Uh, Ki kivéve, hogyha a malac tetszik, akkor malacot azt kerüld elkezd. Igen, igen. Ne vegyél perót, jó? <gül> jó? A krokodil még működhet, de malacot ne vegyél. Jó, jó éjszakát, hát, Jó éjszakát.